Prvej línii, prvej línii. Príjemný dobrý piatkový večer, vážení poslucháči. Vitajte doslova, dnes naozaj doslova do písmena v prvej línii. Takýto názov totiž to nesie pravidelná relácia, ktorá sa práve začína. A ako hovorím dnes to naozaj bude doslova v prvej línii, pretože sa tentokrát budeme po dlhšej dobe opäť venovať vojenským, respektíve niekto by možno ma popravil, že polovojenským témam. O čo ide? Uh, iste ste mnohí z vás, vážení poslucháči, uh, zachytili už v minulosti viaceré informácie našich médií, ktoré poukazovali na to, že tak, ako sa nejakým spôsobom komplikuje situácia vo svete, ktorá je poznačená najrôznejšími vojenskými a ekonomickými hospodárskymi krízami. Presne tak priamoúmerne rastie aj radikalizmus istých skupín v jednotlivých krajinách a zároveň rastie aj počet sympatizantov najrôznejších militantných organizácií. Ak ostaneme na Slovensku, tak jednou z takýchto organizácií, ktorá má ťažiť práve zo súčasnej napätej situácie, tak to aspoň tvrdia niektoré médiá, je podľa nich a podľa týchto našich médií organizácia Slovenský bránci, ktorej sme sa aj mimochodom my tu u nás v rádiu bližšie venovali nie tak dávno. No a iste ste neprehliadli veľké množstvo článkov v najrôznejších periodikách, ktoré sa Slovenským bráncom venovali a ktoré, ktoré ľudí skôr vystíhali pred sympatiami s týmto zoskupením. Napríklad, pozrejme sa na naozaj tak veľmi v rýchlosti na niektoré vyjadrenia našich denníkov, tak mám tu týždenník plus, plus 7 dní, ten napísal o slovenských brancov toto, že na Slovensku sa formuje polovojenská brana organizácia, ktorá naháňa strach ich symbolom, je dvojkríž a odkazujú na podobné hodnoty ako klasickí neonacisti, ale sú menej čitateľní a opatrní v symbolike. Čoraz častejšie možno v slovenských lesoch stretnúť chlapíkov, v maskáčoch, kanadách, často s kuklami na hlavách, ozbrojených samopalmi a nožami. Na odľahlých miestach sa učia sebaobrane i to, ako prežiť v extrémnych situáciách. Keby šlo len o obyčajných chlapcov z vášneho prearmádu s hračkami v rukách, všetko by bolo v poriadku, lenže skutočnosť je vážna, tvrdí Deník plus 7 dní. No sa pozrieme na článok z portálu Deníka N. Ten zase pre zmenu tvrdí. Členovia samozvanej domobrany z organizácie Slovenský bránci sa nepohybujú už len v lesoch, kde zo so samopalmi nacvičujú prepady či boj zblízka. Presunuli sa už aj na základné a stredné školy. Začali tam pred školákmi behať, cvičiť a prednášať im. Polovojenská organizácia, ktorú pre jej aktivity monitoruje Polícia a Slovenská informačná služba, svoje aktivity predvádzala žiakom najmenej troch základných a jednej strednej školy v rôznych krajoch. Deník Pravda, ten zas k tomu dodáva. Skutočnosť, že v slovenských základných a stredných školách prednášajú príslušníci neregistrovaných paramilitárnych organizácií šíriacich pseudovedecké historické blúdy, nie je iba zlyhaním úsudku konkrétnych riaditeľov a učiteľov škôl v ludaniciach, preselanoch či humanom, ale je to zároveň silným signálom systémového a dlhodobého zlyhania rezortov v práci s mládežou. V otvorenom liste pre ministra školstva, ministra obrany a ministra vnútra to uvádza viacero osobností verejného života. A ak by som teraz mal pokračovať a hovoriť tak, že rečou mainstreamu, no tak pojem to tak rečou mainstreamu, že ak by ste si vážení poslucháči mysleli, že polovojenské bandy alebo takýchto militantov tu máme len na Slovensku, tak to by ste sa ale teda poriadne mýlili, pretože podobné problémy majú aj u našich západných susedov, konkrétne v Českej republike. No a až kde si tu, pri tej Českej republike, kde si až tu sa dostávame k tej hlavnej téme našej dnešnej relácie, v týchto dňoch, a predpokladám, že mnohí naši posluchači to isté zachytili, v týchto dňoch obletela slovenskou informácia o tom, že že u našich susedov vzniká domobrana proti organizácii NATO. Skupina, ktorú tvoria predovšetkým bývalí vojaci, si hovorí československí vojaci v zálohe proti vojne plánovanej velením NATO. No a samozrejme má aj zdozo ktoré je rovnako nebezpečné ako e, slovenskí bránci, respektíve iné polovojenské organizácie. Čo sa o tejto organizácii dočítate na internete, tak Pozriem sa na jeden článok kritikov tejto organizácie, a niečo vám z toho prečítam v rámci tohto úvodu. Takže, čo som sa dočítal o, o československých záložákoch. A, tak, kritik píše. Táto iniciatíva opakovne vyzýva k boji proti politikom aj so zbraňou v ruke. Hrozí silou, hrozí zbraňami, hrozí vytváraním domobrany, Otvorene hovorí o tom, že odmieta bojovať proti Rusku a tým pádom ide o vyloženie vlasti z organizáciu. Do čela týchto vlasti zradcovských teroristov sa postavil známy kolaborant a kamarád veliteľa vyvadila doktor Obrtel, ktorý zradil svojich kolegov a spojencov z NATO a dal sa do služie putinovskej propagandy proti NATO. Je to zatiaľ to najnebezpečnejšie, čo si proputinovská piata kolóna v našej zemi dovolila a je to už na hranici terorizmu alebo tvorby zelených mužičkov. Opäť môže ísť o test toho, čo si dnes možno v našej krajine dovoliť a kam až je možné zájsť, než si toho všimne štát. Ako ale píšu armádne noviny, pripojenie sa k tejto skupine a to aj na sociálnych sieťach vás, vás môže vystaviť podozreniu spáchania trestného činu. Ide o to, či to bude náš štát a my ako občania tolerovať. Ak áno, môže sa stať, že sa nám tu objaví putinovská domobrana a zelení mužičkovia. V žiadnom prípade však nie je možné toto podceňovať. Hybridná vojna, ktorá je proti nám vedená, opäť vstúpila do ďalšej fázy. Tak toľko ku kritike spomínanej organizácie, ktorú som objavil na internete. No a teraz, ja som uh, si tak povedal, vážení poslucháči, že ak sú názory na tieto organizácie, ktoré som tu teraz v úvode menoval, ak sú tie názory také rozporúplné, tak asi bude najdálnejšie, keď budeme mať informácie z prvej ruky. A keď sa teda priamo týchto ľudí opýtame, ako teda oni vnímajú takéto a podobné kritiky na svoju adresu a vôbec o čo im vlastne ide, aké ciele sledujú, prečo vznikli a tak... No ale predtým, ako si postupne v tejto relácii predstavíme jednotlivých hostí, tak na úvod mi dovoľte privítať človeka, ktorý sedí tu so mnou v štúdiu a Slobodný Vysielač. Je som úprimne rád, že ho po kratšej dobe vidím opäť, lebo nie je to tak dlho, keď posledne sme sa nedávno videli v tejto relácii, aj keď nie je na nejakú vojenskú tému, niečo iné sme rozoberali. Ale skrátka sedí tu so mnou Ľubomír Krupár, bývalý riaditeľ vojensko-civilného letiska Sliač, zástupca veliteľa, hlavný inžinier 3. zboru letectva a protivzdušnej obrany a svojho času aj tajomník Rady obrany štátu. Dobrý podvečer vám prajem, pán. Dobrý večer aj všetkým poslucháčom. Tak, uh, ale ako som už naznačil, pán Krupár nebude jediný človek v tejto relácii. My postupne ešte privítame ďalší hosti. Ak sledujete teda našu stránku a program, tak viete, že ešte dvoch pánov tu dnes privítame a už to nebude tak dlho trvať. Uh, ja už len teda dodám, že Keďže ide naozaj o tému, ktorá je myslím, že dosť závažná, zaujímavá, všimol som si aj na rôznych tých internetových portáloch, že je dostatočne široko diskutovaná, tak bude úplne dobré, keď nám, keď nám dáte najavo proste svoje otázky nejakým spôsobom, alebo názory, ktoré nám môžete buď priamo adresovať telefonicky, zatiaľ telefonicky, lebo na telefóne ešte hostia nemáme, ale už o chvíľu ho baň budeme, ale zatiaľ môžete samozrejme aj telefonovať na číslo 048 381 0101, ale počas celého trvania relácie môžete takisto písať aj maily na adresu studiozavináčslobodnývysielač.sk, nejaké tie názory sa už objavili aj na Facebooku a myslím, že aj na našej stránke internetovej. Tak, pán Krupár, ja už môžem pomaly ale isto vyhlásiť, že vy ste už pravidelný host relácie, teda relácie Rádia Slobodný vysielač. A mňa to teda teší, že ste si opäť našli čas pre naše rádi a že nám venujete dve hodiny vášho času, lebo až do 22. hodiny bude trvať táto relácia. Takže ešte raz vás to teda vítam. Ďakujem. No, predpokladám, že aj počas týchto letných horúcich dní sledujete, tak to, čo sa deje, jednak u nás doma, jednak v zahraničí, takže veci, ktoré som tu teraz čítal v úvode, nebudú pre vás asi až takou veľkou neznámou. Je tak? Áno, je. No, počkajte, že akože je to veľká neznáma pre vás? Nie, nie je to neznáma? Neznáma? že máte pravdu, Dobre, je to neznáma. Dobre, no tak. Uh, Teraz, že My sme sa e, dve relácie dozadu, pamätáte si na to, Am, mali, tú, mali sme tu debatu práve o slovenských bráncoch a vtedy sme mali po telefóne tu Filipa Rázgu, člena tejto organizácie, bavili sme sa o slovenských bráncoch. Z toho vášho hodnotenia vyšla táto organizácia, povedal by som dosť pozitívne, čo možno aj mnohých zaskočilo, lebo keď sa povie bývalý tajomník Rady obrany štátu, tak to by asi mal byť človek, ktorý týchto chlapcov skritizuje. A skôr som mal z vás pocit, že. Vy ste tak, boli k ním takí, že viete čo, že mne sa to práve naopak páči, keď mladí ľudia uh, nesedia doma pri počítačoch, ale radšej sa snažia nejakým spôsobom zapájať do aj fyzických aktivít a, a vôbec keď teda majú taký nejaký ideál, že obrana štátu, že to je fajn. Tak to vtedy nejako dopadlo. Mož, tak, zhruba som to povedal, ale môže byť. Či... Zčasti zhruba, ale tam by som ešte podotkol, že som aj vtedy kritizoval že oficiálne štruktúry štátu. No, od zrušenia vojenskej základnej služby a v podstate všetkých aktivít pripravujúcich mladých ľudí pre riešenie otázok bezpečnosti boli vynechané zo zreteľa, prešli sa vždy iné veci. A začalo sa až teraz, keď máme konflikt na hraniciach Slovenskej Nej. republiky. Ale to nebola kritika slovenských brancov, nie, to bola skôr nie. kritika oficiálnych miest, že teda jednoducho. že niž... vytvorili priestor pre všetko, čo sa potom deje a není celkom fér, keď potom len kritizujú niekoho, kto sa snažil v tejto situácii nájsť nejaké miesto a čo si robiť. Hm. No, tak dobre, tak, takto sme to zhruba vtedy uzavreli tú reláciu, však môžeme sa k niektorým tým témam ešte aj dnes vrátiť. Ale čo som sa povedať... Uh... Ja som to aj v úvode spomínal, že slovenskí branci majú teraz najnovší problém ten, že sa objavili ich príslušníci na troch školách, aj som menoval, kde sa to stalo. A teraz nastal z toho taký dosť veľký poplach, humbug, že čo to má znamenať, že takíto militanti a polovojenské organizácie chodia po školách a deťom kade čo prednášajú a históriu Slovanov a, a ukazujú im zbráne a, a neviem čo, výcvik. No a je z toho taký celkom poplach, aj v médiách, tak mňa by zaujímal váš názor, že vy to vidíte ako problém, keď ľudia z takýchto organizácií prídu do škôl niečo deťom prednášať? Ohľadom obrany, vojenskej výchovy a takýchto záležitostí. Ja by som to možno za obšírnejšie popísal. Určite to nevidím ako najvážnejší problém. Zase by som povedal, že najväčším problémom je tá prirodzená schopnosť a záujem detí venovať sa veciam branným, čo nikto nemôže popriť. Chlapcov to bude vždy zaujímať a zaujímalo. A na, na ďalšej strane, pokiaľ nie je žiadna organizácia, ktorú ste menoval, v, v, definovaná ako v rozpore so zákonom, že je zakázaná alebo iným spôsobom, nevidím v tom až taký veľký problém. Skôr naopak, vidím problém, že sa tu vytratili aj zo škôl. A to môžeme z vlastnej praxe posledné dva roky. Som sa snažil robiť vedúceho streleckého kružku alebo nejakých aktivít na základných školách. A tak, jak je organizovaná zaujímavá činnosť na základných školách, je to čosi s čím sa ja ťažko môžem stotožniť ne ako vojak, ale ako rodič, otec. V podstate dať deťom možnosť hrať počítačové hry, vykazať nejaký krúžok a tým pádom si urobiť čiaročku. Takže každá aktivita, ktorá poruši túto, by som povedal, dosť laickú predstavu o záujmoch detí. Môže niekoho vyviesť z miery. Mňa osobne nie. Uh -huh. A to, že branci, ktorí majú nejakú tendenciu budovať svoje štruktúry, že si hľadajú záujem u mladých ľudí, skôr by som vyprodukoval otázku pre oficiálne štruktúry, zodpovedajúce za bezpečnosť tohto štátu. A čo robili oni? Uh -huh. Akým spôsobom sa snažili prímať mladých k riešeniu otázok? Teraz nemyslím, že by hneď mali učiť v základnej školy základnej vojenskej taktike. Ale sú tu celá rada činností súvisiacich s bezpečnosťou. Či je to zdravotná príprava, či je to topografia, či je to orientácia, spôsob prežitia. Aktivity, ktoré sú roky, rokúce robili napríklad skauti. Sú to aktivity, ktoré dokážu veľmi šikovne prívedať deti k činnosti mladých hasiči. Robili naozaj oficiálne štruktúry, teraz budem konkrétny, minister obrany, minister vnútra a všetci ostatní ministri, majúci zodpovednosť za bezpečnosť tohto štátu, niečo, čo by vytvorilo priestor v školách venovať sa tým deťom. Hm. Takže tam, kde nefunguje oficiálny záujem štátu, a príde niečo druhé. Nepovažujem za fér skritizovať to, čo niekto urobil, čo ja som zabudol. Dobre, a v minulosti, to mi pripomente, lebo ja som, mňa už tieto veci viac menej tak len lízli, viete, že ja už si toho veľa nepamätám, ale, ale v minulosti to teda fungovalo zo, zo strany štátu oveľa lepšie. Chodilo sa na školách e, oficiálne miesta armádne takto prednášať niečo v školy deti, zdravotná výchova a tak ďalej, kedy si to fungovalo oveľa lepšie. Samozrejme, bolo to síce ideologicky podložené, pretože to bolo buď v rámci tých. E, krúžkov pionierských organizácií alebo iskryček, ale vedúcich chodili robiť vojaci základnej služby, robili rôzne branné cvičenia pre deti a bolo to veľmi a vždy zaujímavé pre tie deti. Momentálne tí vojaci sú nejak vyťažení, máme už totiž profesionálnych vojakov no. a v podstate treba ich zaplatiť, keby išli v sobotu na branné cvičenie zo školou a tam je trošku problém. Použitie niektorých vecí i ja nehovorím, že nikde sa nič nerobí, sú otvorených dverí v rôznych útvarov, ale stále si myslím, že to je dosť taká iba ukážka, by som bola taká počítačová. A čo by som si ešte dovolil pripomenúť je fakt, že je síce pravda, že niekomu z oficiálnych miest vadí iniciatíva brancov, že predvádzajú niektoré veci deťom a dal si niekto z nich otázku a preskúmal možnosti a vôbec všetky tie aktivity, ktoré naše deti, Dostávajú cez výpočtovú techniku v rôznych agresívnych hrách, morbidných hrách, kde v podstate sa cvičia ešte k horším činnostiam, alebo si snažia sa ovládať zbranie s tvrdými následkami, kde možno tá morálka je ešte viac ohrozená. Mm. A toto je bežne, dajú sa tie hry bežne kúpi, sú absolútne zadarmo stiahnuteľné po internete. A tie deti nám to hrajú, hrajú dokonca, takže navzájom vytvoria si skupiny, neže iba sám zavretý vo svojej detskej izbe. Normálne mm. priateľ s priateľom cez internet, skupiny celé organizujú a hrajú. Takže tých nebezpečenstiev je tu oveľa, oveľa viac, ako možno priama iniciatíva tých brancov. No, keď už týchto brancov spomíname, tak nech to nie je debata nás dvoho, Lebo to sa, dá, to sa tak stáva a na Slovensku často, že o nás bez nás, tak nech to nie je o nás bez nás. Dajte si sluchadlá, pán Krupár. Lebo ideme sa spojiť, ak teda nám funguje naša, naša telefónna linka, tak by sme tam v tejto chvíli mali mať pána Petra Švrčeka, to je predseda spomínanej organizácie Slovenský bráncí. Pán Švrček, počujeme sa? Áno, počujeme sa, je ne? No, výborne. Tak príjemný dobrý podvečer vám prajeme, alebo dobrý večer z rádia Slobodný vysielač. My sa tu dnes trošku tak v tejto chvíli, v takto v úvode tejto relácie bavíme o vás, o slovenských bráncoch. Lebo máte prúser, no, chodili ste po školách, podľa toho, čo sme sa dozvedeli z médií, chodili ste po školách, detskám ste ukazovali, samopale, nože, obranu a, a boj a neviem čo, všetko. A nastal taký poplach, taký dosť veľký humbuk. Tak mi teraz povedzte, prosím vás, čo ste vy na tých školách stvárali? Čo, čo, toho, koho takáto strašná vec napadla? Na no, to vňa. No, no, čo sme na tých školách strašne stvárali, no, uh, tak bolo tu povedané strašné veci, ale... Polovička tých strašných vecí, ktoré sa tu spomínali, tam vôbec neboli. Čo tam bolo, tak tam bola, bolo tam vysvetlené o tom, aký sme národ. Bola tam vecina s deťmi, prečo môžu byť hrdé na náš národ, prečo môžu byť hrdé na Slovensko, kde žijeme. A vlastne prečo môžeme mať to Slovensko radi? Lebo som presvedčený o tom, že deti z rôznych strán počúvajú o tom, že už aj, tak nebolo to úplne, má deti boli tam už aj deviatáci a tak ďalej. A z každej strany počúvajú o tom, aká je tu korupcia, ako je tu zlé a malé platy a majú, uh, majú ísť do cudziny a majú ich spreč. Od my sme skúsili trošku túto tému načať z inej strany pre tie deti a rozprávali sme tam teda o tom, prečo práve tu ostať, prečo môžeme mať túto krajinu radiť, že tu máme krásne lesy, prírodu, bohatstvo vôd, uh, pamiatky, bohatú históriu. A tak teda poukázali sme na to trošku zopračného súdku. E, tu sa hneď strvala veľa kritiky, že teda e, sme tam dávali a je trošku o tej histórii Slovanov. E, možno, že by som to nenazval až takú ako históriu. Rozporovali sme o tom, že ako náš národ patrí do e, veci slovanských národov a aké ostatné štáty tam patria a také základné informácie, ktoré sa deti učia aj na základných školách, ktoré patria do rostových základných škôl. Takže ich zakázané aniž nič by tam nešírili. E, tam by som povedal, prečo to bolo pred odborným dozorom pedagogickým a keby sa tam šírili nejaké konšpiračné teórie a hluposti a nejaké politické názory, tak, by, tak som presvedčený o tom, že by to samotní učiteľia a, a e, pedagógovia zastavili a ďalej by nás takýmto veciam nepustili. Takže, mm -hmm. a ďalšia vec rastrávať diťom z prvého stupňa nejaké <laughs> politicky motivované veci, ja si som na... To <laughs> so by asi nemalo ani vôbec žiaden zmysel, takže preto ja vôbec nechám, prečo sa takýto humbuk. No bola a ďalej, čo sme tam... No, no, no povedzte, čo, čo ste ďalej robili. Tak, a no a ďalej, čo sme tam robili, zase, takú, takú, takú, takú veľmi vec veľmi tak bola, veste tam prýčne orgámu, tak vás slabšie počujeme. Skúste možno trošku Aha. bližšie do toho telefónu hovoriť, lebo na niekde uh, vypadá. Beseda, beseda proti drogám tam bola. Počujeme to dobre? Áno, áno, teraz je to lepšie. Beseda proti drogám, potom tam bola zdravoveda, ako riešiť prvú pomoc, čo robiť v prípade, že sa niekomu stane v rodine niečo zlé. Ďalej tam boli fyzické aktivity a súťaže, kde deti dostali zaujímavé ceny. A potom tam bola zaujímavé chemická obrana. Samozrejme, keďže sme e, prezentujeme sa ako domobrana, ukazovali sme ničom aj ukážky výstroje, ktorú používame aj ukážky v zbrani. Je to zbranie, boli nehodnotené, e, neboli nejakým spôsobom nebezpečné, boli tu zapavené zbranie, e, z, ktoré boli ukázané pod odborným dozorom človeka, ktorý má zbavený preukaz. No, dobre, tak toto boli aktivity, ktoré ste tam vykonávali. Teraz, pán Krupar, e, z toho, čo povedal e, teraz pán Švrček, Nesedí vám tam niečo, alebo zatiaľ je to podľa vás úplne v pohode? Ja, ja v tom nevidím vôbec nič mimoriadne zlého. Mm. Je možno len naozaj chybám, že nemá to podporu tých najvyšších miest a keď tam cítim kritiku, alebo vidím kritiku, tak skôr cítim taký priestor na obhajobu aktivít, ktoré teraz na poslednú chvíľu dáva politika do dobrovoľnou vojenskou službu. Čiže to je, skritizujem niečo, aby som vedel obhajiť to, čo navrhujem ja. Ale to není rovnocené, není to to isté, není to tak plošne zamerané, ako robia slovenskí branci. A možno keby som ich chcel trošku pochváliť, tak ja som čítal aj iné články, keď organizujú nejba besedy v školách, ale priamo brigády na zachranu nejakých kultúrnych pamiatok, na čistenie niektorých priestorov, ktoré sú zaujímavé a veľmi potrebné pre niektoré oblasti. Mm. No tak, pán Švorček, zrejme vám to môže dobre padnúť, že tuto bývalý riaditeľ vojenského letiska Sliáč že ešte dokonca aj bývalý tajomnik Rady obraných štátu vás chváli za vašu činnosť, ale zase treba otvorene povedať, že tej pochvály sa asi veľa nedostáva vám z nejakých oficiálnych miest, a teda ani z toho mediálneho sveta. Čím vy si to teda vysvetľujete... Tu. Ja som sa to vlastne pýtal a už v tej relácii, ale to bolo dávno v marci, keď sme tu mali vášho kolegu Filipa Rázgu. My sme sa o týchto veciach bavili, ale odtedy prešlo už dosť veľa, vody pretieklo. Tak možno aj na také osvieženie pamäte, že čím si to vy teda vysvetľujete, že sa stala organizácia slovenských bránci takýmto trňom v oku pre, pre mnohých? prečo? Čo, alebo čím si vy vysvetľujete, že jednoducho takto často ste kritizovaní? Napríklad aj za také akcie, aké prebehli teraz v tých školách. Čím, čím to no, bude? Môj osobný názor, a teraz budem prezentovať ozaj svoj osobný názor, tak uh, myslím si, že tu niekomu, uh, čím aj tým viacej a viacej vadí uh, nejakým spôsobom prípravenosť obyvateľov našej republiky na obranu samých seba, svojej rodiny. Uh, na, aby proste, my, čo si ja myslím, že proste tu niekomu tam hore vadí hlavne to, že ľudia ktorí prejdú našim výcvikom, tak sú schopní brániť samých seba, sú schopní brániť svoju rodinu uh, a majú proste nejakú fyzickú aktivitu, nie sú to žiadni proste doma sedí, uh, sú to ľudia, ktorí teda vnímajú aj okolité dianie a Uh, myslím, že toto im hlavne vadí. Vadí im to, že proste uh, mladí ľudia nechodia iba do diskotéky, vadí im to, že mladí ľudia nechodia iba do tých barov a proste sú aktívni. A toho sa myslím, že trošku, trošku boja. A toto práve, že im Prečo by im to malo vadiť? Prečo by im to malo vadíť, Prečo by sa toho mali báť? Kvôli čomu? <laughs> tak, tak, argument. Prečo by sa toho mali báť? No. Keď vrajte, že sa boja toho, aby, aby sa ľudia vedeli obrániť, čak to by malo práve. Naopak štát tešiť, nie, keď sú ľudia pripravení v prípade nejakej katastrofy alebo to, niečo to podobného zasiahnuť. Prečo sa to vyzajímá aj mňa? Prečo, prečo sa vlastne boja tí ľudí? Prečo sa boja toho, že ľudia, ktorí prejdú našim výcvikom, prečo sa boja toho, že vlastne my s nejakým spôsobom zvyčíme ľudí, aby sa vedeli brániť. Prečo hmm. taký humok už iba z že, že mladým deťom povieme, že Slovensko je krásna krajina. Tak toto by, toto by veľmi zaujímalo aj mňa a to by som uh, veľmi rád vedel. Každopádne viem, že im to vadí. Hmm. Ale nejaké osobné dôvody. No, no to by možno by na to zaujímalo. Možno túto pán, pán, pán Krupar má na to odpoveď. Vy viete, pán Krupar, že či, čím to naozaj môže vadiť a čo by im teda mohlo. Tak bolo by to silné slovo, keď som bol, že viem, ale mám na to svoj názor. Nemyslím si, že pán Turček má vyčerpávajúcu pravdu. Skôr je tu ten aspekt uh, tej súťaživosti, pretože je tu určitá oficiálna spoločenská organizácia, armáda, bezpečnosť, uh -huh. súdnictvo, všetko, ktorí berú neskutočne veľký kus peňazí v rozpočte na všetko. Vrátanie príprav na budúce nebezpečenstva. A zrazu tu príde niekto, kto vie za lacné peniaze, možno no. zadarmo, zorganizovať, ba možno príťažlivejším spôsobom, ako oni, a dokonca tých mladých pritiahnú. Pretože nie je celkom pravda, čo sa sem tam dozvedáme v novinách, že záujemcov o vojenskú službu si musia vyberať, že pre, prebytok záujemcov. Opak je pravdou, že klesá nám záujem o túto. Takže skôr vidím tu tú nevraživosť, že uh -huh. Prečo by oni mali zadarmoviť? Oni keď to dokážu, tak v podstate nás môžu zrušiť. No proste niekomu lezu do kapusty. Asi, okay? ta, asi tak. Škôrček, vyzerá to skôr tak, že niekomu lezete do kapusty. Inak som vám chcel navrhnúť takú vec. Počujte, že neviem, či viete, ale armáda chystá vojenčinu pre dobrovoľníkov a zaplatí vám za 12 týždňov 375 eur, ale extrémisti tam nemajú samozrejme šancu prísť, tak neviem, že či vás by sa to týkalo, ale keby ste náhodou neboli extrémisti, tak nechceli by ste si ísť radšej zarobiť, že by ste sa vykašľali túto behať po lesoch a po školách a že by ste si išli zarobiť takýmto spôsobom na 12 týždňov 375 eur. Nezobrali by ste takúto vec od štátu? Ja osobne nie jednak z presvedčenia a jednak... Uh, tam sú trošku iné aspekty. My, uh, alebo ľudia, ktorí chodia kam na výcviky, tak sú ľudia, ktorí sú zamestnaní, trvalo zamestnaní väčšinou, alebo sú to študenti vysokých škôl či stredných škôl. Uh, toto nie je pre nich nejakým spôsobom alternatíva. Človek, ktorý je trvalo zamestnaný, tak ťažko povedať, má živiť rodinu, tak ťažko povedať za 12. 12 týždňov, či mesiacov, či koľko sme to teraz povedali, teraz mi to vypadlo tuším 12 týždňov. sa zdá, že to áno, to sú týždne, nie? Mesiace, to je 12 no, týždňov. Týždne, uh, tak ťažko pôjde uh, niekam uh, za tých uh, pár eur uh, sa podradí nejakému dobrovoľnému, dobrovoľnému výcviku, nakoľko je živite rodiny. Čiže my v podstate ponúkame ľuďom takú alternatívu, nemusí sa zdať toho zamestania, nemusí sa vzdať tej školy, ale môže teda na tie chodiť. Uh, intervalov, ktoré jemu, jemu vyhovujú. Čiže nemyslím že to je nejakým spôsobom vhodná alternatíva, ktorú to teraz minister to ponúka. Aj, čiže týmto som vás nejako nenalákal v tejto chvíli. Nie, nie, nie. Nie. Neodrovnala, neodrovnala vás táto moja ponuka. Neodrovnala. Chceli niečo na to povedať? <coughs> Môžete povedať, vy ste sa k tomu. Vy... No, áno, no, v každom prípade, ja som to už aj prezentoval, opakujem to. Ja v tom vidím iba volebný ťah, štatisticky znižiť počet nezamestnaných absolventov stredných škôl, pred voľbami tesne a ponúknuť im nejakú finančnú odmenu. Spochybňujem to z profesného hľadiska, pretože nemá to oporu v najvyšších bezpečnostných dokumentoch štátu. Nebola ochota politicky otvoriť bezpečnostnú strategiu štátu, kde by sa dalo spústu vecí vyriešiť, zákon o obrane a ďalšie, kde by sa dali podložiť legislatívne všetky aktivity a tým pádom by sa dali aj obájiť a nejakým spôsobom rozvíjať. Toto je výkrik dotmi tesne pred posledným volebným rokom. Uh -huh. A že znížime si trošku nezamestnanosť, ak nám tam ľudia nabehnú, tak no, urobíme štatistiky, že pozrite, ako sme znížili aj. Osobne si myslím, že kto bude absolventom alebo príslušníkom toho dobrovoľného výcviku, nebude si mať byť evidovaný na úrade práce. Aha. Takže tým, Pretože berie nejakú, nejaké peniaze, tým pádom nebude nezamestnaný a štatisticky nám to vykáže a táto vláda preukáže, akým zázračným spôsobom dokázala znižiť nezamestnanosť. Mhm. Čiže skôr je, to, skôr je to politický ťah, toto, čo sa teraz deje. Podľa vás teda. Podľa mňa. Áno. Dobre, a pán večiek ešte späť k tým školám. Dnes som si akurát všimol takú dôležitú informáciu práve v súvislosti s vami s brancami. Ja predpokladám, že už ste to zachytili tiež, že vyjadril sa na vašu adresu minister školstva Juraj Draxler. ktorý teda zareagoval, ja vám to budem citovať, akým spôsobom zareagoval na tieto vaše aktivity, keď hovorí, v novom školskom roku by mali riaditeľia prísnejšie dbať na odbornú garanciu preventívnych aktivít a programov pretože podľa tohto pána ministra prípadné prednášky a cvičenia od extremistických organizácií môžu vážne ohroziť osobnostný vývoj detí a žiakov a teraz citujem Chcel by som požiadať riaditeľov, aby dali veľký pozor na to, koho vpustia k deťom do tried a prípadne branných cvičení spolupracovali najmä z... a aby teda počas týchto braných cvičení spolupracovali najmä s našou armádou, vyzýval šéf rezortu školstva. Ministerstvo tvrdí, že nie je vhodné, aby na školách dostávali priestor organizácie, ktoré rezort vnútra označuje za blízke pravicovému extrémizmu. V dnešnej elektronickej dobe naozaj nie je problém vyhľadať si na internete organizáciu, ktorá chce príť na školu prednášať a preveriť si ju. Odporúčam aj osobný rozhovor s predstaviteľmi organizácia a detajlnú kontrolu podkladových materiálov pre žiakov. Bol by som veľmi nerád, keby sa opakovala situácia s polovojenskými skupinami, ktoré sa dostali do našich škôl, zdôraznil minister. Prítomnosť polovojenskej organizácie na školách bude prešetrovať aj štátna školská inšpekcia a v prípade, že v kontexte s uvedeným prípadom zistí nedostatky spojené s neuplatňovaním základných princípov a cieľov výchove a vzdelávaní, tak uplatní štandardné opatrenia primerané závažnosti zistení a okrem iného to znamená, že Napríklad nejaký učiteľ alebo riaditeľ, prípadne zriadovateľ môže očakávať nejaké personálne konzekvencie. To znamená, že jednoducho povedané môže byť vyhodený z roboty, ak teda bude toto ďalej pokračovať. Zachytili ste túto informáciu od ministra, alebo je to práva z novinka, čo som vám teraz prečítal? O, to je práve novinka, nakoľko som bol 3 týždne a ja som pár dní doma, takže som nestihol, ešte takto pozorne prečítať tieto rôzne no, to rôzne vyjadrenia. No novinka. to môžete akurát teraz priamom prenose predýchať a teraz to ale znamená celkom jednoducho podľa mňa, že sa už na tej školy nedostanete. Vy ste mali ešte v pláne nejaké takéto školy navštivovať ďalej v týchto aktivitách vašich pokračovať alebo ani veľmi už nie? Mali sme to v pláne no. a uh, určite, určite nad tým prerozmýšľame akým spôsobom, akým spôsobom uh, túto situáciu budeme riešiť nakoľko samozrejme dostali veľké bubu -bu -bu a veľké halo sa z toho spravilo, takže nás e, učitelia hlavne z tých dôvodov, aby nevyhodili z roboty, tak určite sa nás budú snažiť, alebo teda nebudú e, chcieť našom nejakým spôsobom služby, našu ponuku. Každopádne e, no čo s my môžeme nejakým spôsobom robiť? Aj nič. E, my sme nič len neurobili a to, že oni to takto, proste, takto na to zareagovali, tak e, tak uh, my, my s tým teraz nespravíme. Ak nás proste uh, školnostvo uh, nejakým takým spôsobom označí za pravicových extrémistov, len skres to, že proste používame slovenské vlajky a uh, nejakým spôsobom chceme uh, brániť túto a nie to rozprávame o tom, aká je naša krajina pekná, tak to je veľ, veľmi smutné a že na zamyslenie, že a... do akého štádia sme sa dostali. Ale ja vám to že poviem, že prečo vás tam zaradiujú, ja som to povedal aj Filipovi, Tej predošlej relácii poviem to aj vám. Vy ste sa tam dostali do, toho, do, do takého hľadáčika tých, ktorí hovoria, že teda ste extremistickí. Z viacerých dôvodov však môžete to teraz buď potvrdiť, vyvrátiť, nechám to na vás. Hovorí ja, médiá a vaši kritici, že v minulosti ste teda podporovali akcie organizácií, ktoré boli založené neonacistami, a to teda zo Slovenskej pospolitosti či Nového Slobodného Slovenska že na stránke ste mali alebo ešte aj stále máte nejakú propagandistickú fotografiu vojaka z obdobia fašistického Slovakštátu, že ste teda robili nábor nových členov aj s obrázkom člena fašistickej domobrany, ktorá s nacistami vraždila civilov počas povstania a, a, a že sa teda zaoberáte aj rómskym etnikom, dosť často na ktorých teda na rómov nadávate. V minulosti ste sa zúčastnili kladenia vencov pri Tisovom hrobe. Čiže dosť je tých veľa vecí a teraz mi povedzte, no. čo z toho je teda pravda, čo z toho je mediálny výmysel, ako to hej. je vlastne? Uh, tam som teraz počul nejaké dve polopravdy a ostatné nejakým spôsobom klamstva. Uh, začnem také časne, nové Slobodné Slovensko sme nekontaktovali nejakým spôsobom, si nekomunikovali. Uh, o, otázku romskú uh, vôbec neriešime a nejakým spôsobom postavenie, dokonca tu oporáme, že v Úgrane ani nadávame, tak uh, to vážne ne, neviem kde. Uh, v našich oddieloch uh, sú obyvateľia Slovenskej republiky aj takí, ktorí sa nace v gromskej menšine. Nikto s ním nemá žiadne problémy a nejakým spôsobom nikto nechce segregovať alebo nejakým spôsobom ukryť. Tuto ľudia, ktorí majú, Tuto občana našej krajiny, našej republiky, ktorí majú tiež záujem na to, aby sa podielali na prípadnej obrane s, e, našej spoločnej vlasti a sú u nás ja to hovorím rádka a u nás sú. Nie, že iba sú vítaní, ale naozaj sú nás. A jeden dokonca robí veľiteľa v obdeli Rožňova. Uh, takže myslím, že tu rád s ním aj bol robený rozhovor pre nejaké radio, teraz neviem presne nejaké. Mm -hmm. uh, čo sa týka, týka slovenského hnutia obrody a kladení vencov pri Sochet písa. Uh, ja som to už viad razy sa o tom rozprával. Nebudem klamať, že to nebolo. Bolo to. Stalo sa to. A hovorím to verejne. Aj teraz bola to veľká chyba. Bola to veľká moja osobná chyba. Bol som mladý, neuvážený hlúpy, môžem to povedať tak, a e, mal som tedy 15, 15 rokov, nevedel som ešte, nevedel som si uvedomiť, e, tieto rôzne súvislosti, e, čo tie osoby a tak ďalej, ako to vlastne bolo, a nemal som ešte taký vyostrený nejakým spôsobom politický prehľad. E, bol som mladý, hlúpy, e, a bola to veľká nerozváha a hlúpo, že takéto niečo sa udialo. Uh, o toto to sa verejne distancujem, verejne sa to distancuje naša organizácia, takýmto smerom nejdeme a ženým spôsobom my nechceme, neplánujeme a nebudeme budovať žiadenku Jozefa Tisa. Mm. Toto je smer, ktorý nám úplne cudí, mne teda rozhodne a aj celému vedeniu slovenských francov je úplne cudí, ženým spôsobom nepropagujeme, nechceme propagovať žiadne, uh, poviem to takým spôsobom, hlúpe a primitívne myšlenky nacizmu, neonacizmu, fašizmu a podobných... Podobných, e, nezmyslov. Mhm. E, na našej stránke sa nevyskytuje žiadna propagácia alebo žiadny materiál, ktorý by e, nejakým spôsobom pripomínal Slovak štát alebo rôzne e, pravicové ekstremistické smery. Nič také to tam nie je. Ak to niekto nájde, prosím vás nech mi to ukáže. Lebo ja to radu idem, lebo ja to tam fakt fakt to tam nie je, tak niekto niekto ukáže, niekto to potom pošle, niekto odfotí a na to sa so fakt pozriem. Lebo také tam nič nenajde. Takže ono, toto, čo sa to stalo s tým Slovenským väčšinou obrody, sa stalo v dobách, keď Slovenské francie ešte vznikali. Uh -huh. Nemali sme vyhradené žiadnym spôsobom ideológie, nevedeli sme, či, akým spôsobom to chceme robiť. Ja som a 15 rokov, vedel som, jedol som organizáciu, ako som a. Tam som nevedel, akým smerom sa chcem uberať. E, človek sa postupne vyvíja a vyvíja si aj obrannu spoločnosti a politicky e, sa vie postupne zaradiť, kance chce patriť a tento smer sa mi stal aj do si histórie úplne cudli mm -hmm. a stal sa cudlý aj pre slovenských brancov. Preto v tejto chvíli už dva, nie, vyše dvoch, dva a pol roka nepreberá absolútne žiadna komunikácia so slovenským ultimum brody, ktorým sme bohužiaľ kedy si spolupracovali, ale v uh, tejto chvíli je žiadna komunikácia a pokiaľ budú zaujať uh, postoj uh, teda blízky k Slovak štátu, blízky k uh, extrémnej pravici, uh, tak uh, ani nebude. Čiže môžete dnes jednoznačne bez akýchkoľvek okolko povedať, že ste v tejto chvíli naozaj apolitickou organizáciou, neviažúcou sa na žiadne ideológie či už z minulosti ani zo súčasnosti? Presne tak. A politická organizácia, ktorá s týmito tými smermi nemá nič spoločné. Hmm. No tak zase je klobúk dolu za to, že si človek vie priznať isté chyby možnosť minulosti. Nie každý by to bol schopný si takto otvorene povedať, a už vôbec niekdo niekto do rádia pred ľuďmi ostatnými. Takže naozaj klobúk dolu a teda ešte povedzte na záver, lebo dáme si nejakú pesničku a budeme pokračovať teda s ďalším hostom našej dnešnej relácie povedzte nejaké také možno, ak môžete nejaké plány do budúcna, máte niečo vymyslené v slovenskí budete chystať niečo ďalšie, alebo teda ostávate len v tom cvičení momentálne. No teraz už na školách je, takže skôr asi zase prejdete do lesov. Ako, ako, čo plánujete? Pokračujeme ďalej v tom, čo sme za začali, a to je budovanie dovoly. Stave nem pokryté celé územie a to je náš hlavný cieľ. Keď bude pokryté celé územie Slovenskej republiky oddielný, potom sa uvidí čo ďalej. Každopádne našim hlavným motom a našim hlavným cieľom je vybudovanie. Uh, štruktúry po celej republike s profesionálnymi výcvikmi, e, na ktoré môže dojsť každý občan Slovenskej republiky zadarmo. Mm. A toto je náš hlavný cihalné moto a toto e, vás, v tomto pokračujeme v budovaní ďalej. Toto je naša cesta. A počet príslušníkov vašich pribúda teda? Rozrastá ja, sa? E, tieto chvíli, keď sme boli pred pol rokom, tuším slobodnou vysiaľači, hovorili sme o 120-130 ľudí. Tieto chvíli máme okolo 200 ľudí a e, počet postupne pozvona príbuda. Hmm. Aj vďaka negatívnej propagande médií. Hmm. No dobre, pán Švrček, tak ďakujeme veľmi pekne za tento váš vstup aj za, toto, aj za toto skonkretizovanie týchto informácií, ktoré teda sme sa dozvedali len z médií. Ono je to samozrejme iné, keď sa to človek dozvie z prvej ruky, ako sa hovorí. Takže ďakujeme veľmi pekne, držte sa. A teda... Ďakujem, do sa. Do počutia. Tak to bol teda, ak ešte chcete niečo na záver, možno dodať po tomto vstupe, tak môžete, ja len teda poviem, že ste v tejto chvíli mali možnosť počuť pána. To bol Peter Švrček, predseda organizácie Slovenský bránci. Ja možno iba jednu myšlienku, že odporúčal by som naozaj oficiálnym štruktúram tohto štátu, ktorí zodpovedajú za bezpečnosť a prípravu na riešenie nebezpečenstiev, moderných nebezpečenstiev, skôr nerobiť aktivity proti, alebo na potlačenie rozumných vecí, skôr naozaj využiť ochotu a schopnosť, že oni na základe iba iniciatívy a osobných invektív, <kým> alebo iniciatívy dokázali zvlákať ľudí k sebe. A naozaj začať robiť, čo si, čo Slovensko raz bude potrebovať, a to je budovať štruktúry na riešenie svojej vlastnej bezpečnosti. Čo vyžaduje po nás aj momentálne členstvo v NATO. Tak, toľko k úvodnej časti našej dnešnej relácie. Dáme si teraz pesničku a po nej sa už pozrieme na našu hlavnú dnešnú tému, ktorou sú československí vojaci v zálohe proti vojne plánovanej velením NATO. Budeme mať na našej skyblinke, verím, že sa naše spojenie cez pesničku podarí, budeme mať na našej skyblinke človeka, ktorý stal kde si na úplnom začiatku tohto všetkého bol to otec celej myšlienky, ale viacej sa dozviem až po pesničke. vám hovoril, mína je sviňa A je prach, s krvou a slzami, kráčame vpred, dlhými nocami, často je sám, kto tancuje so smrťou, vojna je klam, s krvavou príkuťou, prídu ti povedať, že už ma dostali, potom ma oblečú do našej a film sa zastaví pred ňou bi streli stádim to bi Kvet. Taký kvet stopí a netrhá človeka Nebyť tých výstrelov smrti a mín Mohla byť z toho veselá pesnička Tvoju tvár nikdy viac nepohladím Nie v tomto živote, odpust mi mamička A to je prach, s krvou a kráčame vpreť s nocami často je sám, po tancu je so smrťou, vojna je klam S krvavou príchuťou prídu ti povedať, že už ma dostali, potom ma oblečú, do našej zástavy, klaví ju ponesú a film sa zastaví, bez dlho výstrely, stádim to výstrel drak sa i kým sa to zahojí, ešte to zabolí. Nemal som scenáry lúčiť sa s cérami, si ti padajú, keď ráno Dobrý večer, opäť vážení poslucháči, počúvate reláciu v prvej línii, v rámci ktorej dnes sa budeme baviť o téme, v tejto chvíli už o téme, ktorá dnes významným spôsobom rezonuje, hlavne teda na tých rôznych internetových portáloch. Ešte predtým poviem, že v tej prvej časti relácie ste počuli Petra Švrčka, predsedu organizácie Slovenský bránci. Hosťom dnešnej relácie tu priamo v štúdiu je pán Ľubomír Krupár, bývalý riaditeľ vojensko-civilného letiska Sliač a zástupca veliteľa hlavný inžinier 3. zboru letectva protivzdušnej obrany a bývalý tajomník radiobrany štátu. No a spomínal som, že ešte jedného pána dnes privítame a v tejto chvíli už k tomu dochádza, pretože... V tejto chvíli by sme mali mať na našej Skyblinke pána Ondreja Hrčiaka, to vám je jeden zo zakladateľov spomínanej iniciatívy Československí vojaci v zálohe proti vojne plánovanej velením NATO. Pán Hrčiak, počujeme sa? Dána, vás, dobrý večer. No, dobrý večer vám prajeme z Banskej Bystrice zo štúdia Rádia Slobodný vysielač. Uh, no tak... My sme tu v poslednej dobe na Slovensku, čítame tu teraz z rôznych portálov, že niečo takéto vzniklo u vás v Českej republike, ako teda táto vaša organizácia. Naozaj len takú krátku vec poviem, že všetko sa to teda malo, podľa tých informácií, začať v januári, kedy na Facebooku teda vznikla iniciatíva Československých vojaci v zálohe proti vojne plánovanej velením NATO. A teraz už sa kolujú také informácie, že vy ste ľudia, ktorí sú nespokojní nejakým spôsobom s tým, ako sa uberá teda Česká republika, ale aj Slovenská republika, že slúžime teda pod hlavičkou NATO a tým pádom sme nútení podstupovať rôzne vojenské akcie, proti bezbranným národom a tak ďalej. Plus zároveň sa spomína aj to, že ste skupina ľudí, ktorá chce nejakým spôsobom, ako by som to povedal, byť pripravená zasiahnuť voči migrantom, ak by tu k niečomu došlo. Tak sú tu tie mediálne informácie, ktoré proste nejakým spôsobom sa melú, rôzne sa to prekrúca a zase bude najideálnejšie, keď teda tak, ako v prípade slovenských bráncov, tak aj vo vašom prípade, keď budeme mať teda informácie z prvej ruky, a keď sa opýtame priamo ľudí, ktorí to zakladali, s akými myšlienkami, ako to vzniklo. Takže toto by mala byť hneď, vlastne celá náplň tej našej dnešnej relácie. Takže pán Hrčiak, poďme hneď na to, e, ako to teda bolo so vznikom tejto vašej iniciatívy Československí vojaci. E, bolo to tak, že vo vašej hlave sa zrodila táto myšlienka, alebo takto nejako média prezentujú, ako to teda bolo naozaj, kde sa táto myšlienka zrodila, z akého popudu, z akého dôvodu. Kto s tým prišiel? No, Vy jste mě trošičku teďko zablokoval tím, co jste říkal ale dobře, otázka zní, jak to vzniklo. Já jsem se už pár let snažil, protože se mi v roce 2009 otevřeli oči, zjistil jsem, že není úplně všechno v pořádku v České republice, potažmu i na Slovensku. Začal jsem to všechno vnímat, sledovat, studovat. A začal jsem, potom po několika letech i psát články na, na, na různých ty servery, mm -hmm. několik webů jsem i založil, protože jsem cítil potřebu něco nějak s tím pohnout, nějak něco změnit, protože volbami se u nás, nevím jak u vás, asi taky ne, <laughs> volbami se u nás prostě nic změnit nedá. No, pribúda počet, po, po, počet hostí, ktorí toto u nás v reláciách tvrdia, že teda už voľby veľmi nemôžu veľa vecí zmeniť. Takže sme na e, tom no. podobne aj my tu na Slovensku, ako vy v Čechách. No a tady tá iniciatíva sa mi vlastne narodila v hlavie po tom, co podplukovník doktor Marek Obertel v prosinci zveřejnil otevřený dopis ministrovi vnitra. Tedy ministrovi obrany České republiky, kde byl to velice, velice, nevím, jestli jste to četli, byl to velice pěkný, krásný dopis, kde vysvětloval, proč ty medaile vrací. Což mě teda hluboce zasáhlo, protože poprvé jsem slyšel otevřeně člověka mluvit, teda vojáka mluvit o tom, že na to je zločinecká organizace. Byl to první člověk v České republice, který to otevřeně, veřejně pojmenoval a v mých očích se stal v tu chvíli samozřejmě hrdinou. A já jsem zjistil, že... ne, zjistil, já jsem si vzpomněl, že jsem kdysi sloužil na vojně dva roky a že jsem vlastně voják. Jo, rozumíte. Ano, ano. Vzpomněl jsem si, že mám v šuplíku vojenskou knížku mm -hmm. a že teda mám společného s, s podplukovníkem obrtelem víc, ještě než jako jsem si myslel v, v tu chvíli, kdy jsem to od něj četl a kdy jsem se zabýval tím, co říká. Mm -hmm. No a tak mi to 14 dní v hlavě se šrotovalo a. Uh, tu vojenskou knížku jsem si uvědomil, že mají v šuplíku 100 tisíce, možná milion možná miliá, milion a půl Čechů a Slováků. A že ta vojenská knížka jim vlastně dává jistou možnost, kterou ztratili jako občani. Jako občani můžeme demonstrovat, zapisovat petice, protestovat, můžeme dělat, co chceme, můžeme volit stokrát za rok Nezměníme vůbec nic. A ti partajníci, kteří si tady prostě vzali ten zákon do svých rukou, do, u, u nás v České republice už dokonce je, říkají o sobě, že jsou profesionální politici, což je absurdita. No. Dobre, či, či, zbírat... že, ak možná teda, že, jak jsem to správně pochopil, teda uh, vás k týmto veciam inšpiroval hlavne teda ten krok spomínaného pána doktora Obrtela, ktorý napísal otvorený list danému ministerstvu a teda vrátil medailu. O ňom treba povedať, že on je vlastne vojenský lekár, on sa zúčastnil misií v Afganistane, tak. v Kosove, v Bosne, v Hercegovine. Vy sa s ním poznáte osobne už teraz v týchto dňoch. Ano, ano. Takže predpokladám, že ste mali aj také osobné rozhovory. Čo vám on hovoril? Akože, čo ho k tomu doviedlo k vráteniu tejto, tejto medaily? Čo, ako, aké, aké situácie tam zažil, že ho to až tak zasiahlo, že nakoniec sa rozhodol pre tento krok? No tak nám o tom neříkal nic. tie tý informácie šíří svojimi texty a na videích po internetu. My, kdykoliv sme sa s ním setkali na, na tých poradních ohních, tak v podstate o tom, sme vôbec uh -huh. nemluvili. nemluvili ako tam. Už sme sa snažili jenom mluviť o tom, jak sa zorganizovať. Že? Dobre, ale viete, v tejto chvíli veľa poslucháčov napríklad nevie o ňom veľmi veľa, tak dobre by im bolo povedať, že tak, tak možno môžete niečo z toho listu, ani nie, zacitovať, ale aspoň povedať, že, že aké dôvody on tam teda uviedol, kvôli čomu teda sa rozhodol pre tento krok, čo také ho tak zasiahlo silno, že nakoniec teda odovzdal medailu Kterou dostal v těchto misích? No, tak on tam vnímal tu situaci tak, jak, tak, jak byla živá, že jo? To, jak nám to tady předkládali média, proč je třeba potřeba bombardovat humanitárně Jugoslávii, tak nám to tady vysvětlili nějak, ale, ale on tam byl. <laughs> on, to, on to zažíval s těmi lidmi, že jo? Hm. Takže to. On tu situaci vnímal úplně jinak a proto stoprocentně se mu odevřeli oči o mnoho let dřív, než nám všem ostatním, že hmm. jsme měli ty informace zkreslený z mainstreamu. Dobré. pán Krupar, vy si vzpomínáte na tento akt pána Obertela, keď vrátil medailu, vy jste to jako, nevím, či už tedy ještě ešte bý, už bývali, ak už už ste to vnímali, zachytili ste túto vec? Ano, zachytil som ju a môžem povedať na rovinu, že nebudem hodnotiť osobné pohnutky pana Obrtela, ale ako vojakovi mi to vadí a vadilo. Vadí mi to preto, lebo som na rozdiel od niektorých slúžil 35 rokov v armáde, slúžil som aj za bývalého režimu a znášal som dlho, a znášam dodnes následky, spolitizovania armády, keď armáda už funkciami svojich veliteľov bola previazaná s úzkým stranickým spektrom, nie je mysliteľné, že by za bývalého režimu minister obrany nebol členom ústredného výboru. Viem veľmi dobre a myslím, že potvrdia všetci vojaci, ktorí slúžili, že najväčším nepriateľom nás boli politruci, ktorí organizovali rôzne ideologické hlúposti a tešil som sa na tie, po 89. roku hlavne na to, že budú tu vybudované priestory pre profesionálneho vojaka, ktorý nebude musieť sa bať, zodpovedať za politické následky toho, čo robil, či nerobil, či sa pozerať do stranických dokumentov, ako čo má robiť. To neznamená, že so všetkým musí vojak súhlasiť a smiesť súhlasiť. Ale tešilo by ma, keby naozaj sa pozeralo na vojako, hlavne do budúcnosti. Nejde teraz ani o e, osobný akt hodnotenia svoje poso svojho posobenia v nejakej misii, ale do budúcnosti hodnotiť profesionála, že je to človek, ktorý dostane rozkaz a ten musí splniť. Keď z tej histórie v po 89. mám spomenúť najviac mnou hodnotený akt, tak bol to akt, ktorý vyhlasil bývalý poslanec federálneho zhromaždenia, potom v tej dobe bol vedúcim úradom ministerstva obrany Slovenskej republiky, pan generál Repářský, kedy v podstate sa na celom území aspoň vtedy Slovenska, ale zasiahlo to myslím, že aj Českú republiku, začali uctievať a ošetrovať hroby všetkých padlých vojakov s jednoduchým zdôvodnením. Vojak je ten, ktorý svoj život riskoval alebo položil za možnosť rozhodnutie politikov. No dobré, ale zase vojak nie je človek, ktorý nemôže mať vlastný názor, vlastné rozhodnutie, alebo musí ísť bokom jeho osobný postoj? Samozrejme, že je to v... vec aj vývoja, aj konkrétnych udalostí, keď zoberieme druhú svetovú vojnu, či už to bola účasť slovenských vojakov na východnej fronte, či už to bola účasť Nemcov v, v nejakých operáciách, či Rusov proti niekomu. Vtedy to bolo jednoznačne pod branou povinnosťou a nesplnenie brané povinnosti bolo vbrane ako vlastní zrada. No dobre, čiže... Ale čiže... teraz znovodobne no. napríklad už pôsobenie v týchto misiách tak striktné pravidla nemalo. Takže... Nie celkom považujem za správne, že by vojak, ktorý išiel dobrovoľne do misie, odmietol medailu, ktorú si zaslúži. Podľa mňa si zaslúži, pretože splnil vojensky danú úlohu. To, že tá úloha bola politicky nedomyslená, zle zorganizovaná, zle prezentovaná politikmi, za to predsa nemôže neznásledky vojak. Pán hrčak teraz prehovoril vojak túto zo štúdia, ktorý má koľko? 35, 35 ročnú prax. prax, Ešte to aj bývalý uh, tajomník Rady obrany štátu. A teraz vám vlastne hovorí, že on, on... Vy ste vlastne povedali, že nesúhlasíte s tým, čo spravil pán Overtel. Pán Hrčiak, čo by ste mu na toto povedali, čo teraz vyslovil takúto záležitosť? Že teda podľa neho to nie je celkom vojensky správne takéto veci robiť? No, podplukovník Overtel si ty medaile od NATO převzal v době, kdy sloužil. A teprve po osmi letech, kdy už byl v záloze, ty medaile vrátil, protože dozral k tomu, že všechno to, čemu sloužil, je špatně. Čili to už, to už byl voják v záloze, to už byl víceméně občan. Jako občan už nechtěl ty medaile mít, takže já tomu rozumím. No, ja nebudem polovizovať, ja som povedal, že osobný názor a postoj, pána teda nebudem komentovať, má na to právo, ale je treba vždy domyslieť, že keď konám ako profesionál, pretože ako profesionál v tým by si bol, ako profesionál medaile dostal, či nemôže mať tento akt toho vrátenia negatívny dopad na všetkých vojakov. Alebo tu chceme vybudovať zase priestor, že by vojaci hodnotili politické rozhodnutia. Toto sme predsa odsudili a odsudzujeme na celom svete, či už to bolo Čile alebo iné vojensko-politicko-vojenské organizácie. Proste vojak by mal byť pripravený plniť svoje vojenské poslanie. Čiže z... vy vravíte, čo počkajte, že vy hovoríte, že, že sú dve veci, že sú vojaci a sú politici a politiku nechať politikom a vojnu vojakom? A to hovoríte? No, nie no. no, vojnu, samozrejme, živelné veci, živelné pohreby a tak ďalej. Ale že vy vravíte, že vojak by nemal riešiť politiku a tieto záležitosti? No nie, samozrejme, že zákony by mali pamätať na určité osobné možnosti odmietnúť služiť. Dneska to máme v zákonoch. Keď sme vstupovali do NATO, boli sme školení, že celá rada buď náboženských alebo inak orientovaných dôvodov, pre ktoré ja môžem odmietnúť službu v armáde. Hm? Takže toto s tým súhlasím, ale ako náhle ju príjmem a som ocenený za to, že som splnil vojenskú úlohu, Viete, ja som sa stretol s ľuďmi, ktorí boli vo Francúzsku hneď po 89. roku a boli zavedení na pamätnú izbu kapitána, nejakého Piera, ktorý padol v Indočíne, v vietnamskej vojne, v tej prvej francúzsko-vietnamskej vojne a všetci naši, tedy dôstojníci, mladí, v vysokej školy, ktorí tam boli, tak zúpneli. Že to, a ten Francúz bol akože inštruovaný a hovorí, ja viem, čo vám vadí, že to bola taká takzvaná zlá vojna. My to vieme tiež. Naša politika to odsudila, ale to nehodnotíme politiku. Dobre, tak teraz to priťahneme závlasy, ani nie veľmi závlasy, to je, to je reálny príklad. Teda, čo vy hovoríte, že tak, príklad, dám druhú svetovú vojnu príklad. Ale... Cez druhú svetovú vojnu poslal nejaký nemecký veliteľ svoju jednotku, nech ide vyčistiť tamto nejaké krídlo tých barákov v v poľskom gete, nech tých ľudí buď postreľajú alebo proste naložia do aut, a musí ich niekde odviezť do, do koncentračného tábora. A keď to urobili, tak predpokádzam za to dostali nejaké ocenenie. A teraz po rokoch, keď sa ukázalo, že čo to boli proste za zverstva, čo tam tí Nemci napáchali a tak, tak teraz podľa vás si ten vojak má tú medailu aj tak nechať a, a byť na ňu nejakým spôsobom hrdý, lebo splnil vojenskú úlohu? Nie, určite nie. Sú určité situácie, kedy vojak môže prekročiť. Zoberme si možno tá druhá vojna, to v koncentračné tábory, nie je ten najlepší príklad, lebo tam naozaj dochádzalo k porušovaní ľudských práv. Tam ale v tej dobe, od... viete, to bol vojenský rozkaz pre nich, takisto. O... Ale najväčšiu zodpovednosť určite nenesol vojak, ktorý vykonal ten rozkaz, ale ten, kto ho vydal. No a áno. ten, kto rozhodol vzriadiť taký tábor a urobiť čo si No, no len Ja chcem zväzky. tým naznačiť, že možno pán Obrtel mal ten istý pocit, aký proste, že, že on to v NATO dnes vníma proste takisto zle, ako, ako by sa pozrel na, na toto vyčíňanie nemeckých vojakov vtedy v tom polskom gete. To nespochybne, preto znovu zopakujem. Ja s osobným názorom pána Obrtela nechcem komunikovať, ale či si uvedomil ten možný dopad na všetkých ostatných vojakov, lebo teraz tu vzniká taká situácia, že vojak by sa mal dobrovoľne vždy a mal právo sa vyjadriť, či bude či nebude plniť rozkaz. Viete, to je taká veľmi citlivá téma, čo to je subordinácia, čo to je schopnosť podriadiť sa veliteľovi v rámci plnenia úloh. Keď dopustíme absolútnu demokraciu v armáde, že v podstate pred útokom budú vojaci hlasovať, kto je za útok a kto nie je za útok, tak to už nebude armáda. Mm? Čiže určitá zodpovednosť tam musí byť aj tomu vojakovi. Iná vec je, a budem podporovať jednoznačne vždy, porušenie ľudských práv. Máme na Slovensku príklady z druhej vojny, keď vojaci slovenskej armády pôsobiaci po boku Nemcov vyvraždili dedinu. Ale po vojne bol ten vojak odsudený a braný z zodpovednosti nie že splnil ale mnohonásobne prekročil. Pretože on mal eliminovať niektoré veci, ale nemal povinnosť zabíjať civilného No, otázka, no, že či by neskončili pred vojenským súdom aj, aj Američania za to, čo sa, dialo pred, čo sa dialo v Kosove, kde teda aj pán Obertel slúžil, ale nemôžu tam skončiť, lebo na nich sa je ako si, viete, trestný tribunál prikrátky. krátky. Pán Hrčiak, počujete teraz túto moju polemiku túto s pánom, s pánom Krupárom. Chcete k tomu niečo teda dodať? Nejakú vaš, váš argument? Môžete kľudne zúfalo nesúhlasiť s tým, čo hovorí túto pán no. Krupár. Tuto nie je o tom, aby sme tu si súhlasili. Môžete podať aj kritický názor, respektíve ak to vidíte inak. Poďte, ako je to podľa vás z vašej mne strany? Dnes sa skoro chce protestovať, ale zase nechci <laughs> <laughs> nechci, nechci sa přijít a, a speciálne teda v prípade, bavíme o podplukovníkovi Obrtelovi, který nás možná ani nemá možnost poslouchat v tuhle chvíli. Ale eh, jednak teda tím, že převzal medaile za svoji práci a po letech je vrátil, tím si myslím, že neměl snahu rozvrátit morálku armády nebo vojáků, to za prvé. Za druhé... Hm, vojáci Čes, nebo respektive Česká armáda, nebo armáda České republiky v, v dnešní době, tak jak je, je v podstatě expediční sbor. Někdejší armáda, ze který tahle ta armáda vznikla, v, nechci zabíhat do detailů, někdejší armáda tady byla proto, aby bránila naše hranice. Naše armáda nikdy nikoho nikde nenapadala, naši vojáci nikde do nikoho nestříleli, to přišlo až e, stato. Čili pokud by i m, pan doktor Obrtel rozvrátil morálku e, našeho expedičního sboru, tak by to v podstatě bylo dobře. Protože by těm e, vojákům došlo, že tam, kde jsou, nejsou na správném místě, že by měli být doma, a ne kdekoliv v Afghánistánu nebo to je jedna. Na to, na to povraždilo tisíce lidí, civilistů po celém sviete a ja si myslím, že by to mělo skončit. No. A to znamená, že... No, Dobre, však k tomu sa dostaneme, to nemusíme teraz nedriešiť. Pán Krupar, možno vaša reakcia, potom pôjdem aj na mail, ktorý nám sem prišiel od Tomáša. Ja budem opätovať ustretovosť môjho spoludiskutera, tiež nebudem sa prieť. Akurát možno, že mám viac vojenských skúseností, leba pripomeniem, že v 90. roku som končil postgraduál vojenský na vojenskej akadémii v Brne a moji spolužiaci boli dôstojníci sovietskej armády, ktorí za odmenu ročného pôsobenia v Afganistane dostali 3 roky platenej dovolenky v Československu. A ich spomienky mi veru nerobia v žiadny rozdiel medzi tým, čo robil to a čo robila Červená armáda v Afganistane. A to nehovorím o Čečensku a o ďalších. Takže tu, keby som mal byť úplne objektívny, tak by som povedal, každá vojenská organizácia má v sebe zárodky zločinnosti. Pretože má silu a schopnosť ničiť nepriateľa. A tým nepriateľom bohužiaľ je vec ofiderná, mm. vec diskutabilná. Dneska je to ten, zajtra je to ten. Takže môj názor celoživotný je taký skôr vytvárať priestor, nepoužiť vojenskú silu na riešenie hociakého hoci sporu, ktorý vznikne medzinárodmi v rámci nejakých riešení, ktoré sa nenašli doteraz, ale vojenskou silou určite nie. Hmm. Preto nesúhlasím ani s anexiou Krymu, lebo na 21. storočie sa mi zdá, že je to primitívne, donútiť druhý národ podriadiť sa vojenskou silou. Dobre, poďme na mail. Dobrý deň, pán Marek Obrtel telefonoval nedávno do studia Českého slobodného vysielače, kde byl hostem bývalý minister obrany, pán Vlastimil Picek a ako dôvod vrácení významenání, dúfam, že si to dobre pamatuj, uvedl čistý marketingový propagačný manévr, to znamená, že sa týmto spíše snažil upozorniť práve na to, co ste zmiňovali na začátku s hostem na Skype-u, omlouvám sa, zapomnel se meno, to je teda násilnickou organizácií to. takže dôvod je upozorniť na sebe a na svoje názory. E, toto nám napísal náš poslucháč. Chce ste na to, pán, pán Hrčiak, zareagovať na tento mail? Áno, áno, to je pravda. Áno, že, že vlastne... Je pravda, pravda že to řekl, áno. Áno. Dobre, posúňme sa ďalej teda od toho pána Obrtela, lebo naozaj nie je tu, keby sme chceli tento jeho krok nejak rozoberať, tak potom naozaj v relácii, keď tu on osobne bude. A takže teda toto bol ten krok, ktorý vás nejakým spôsobom inšpiroval k tomu, že jednoducho záložíte uh, takéto nejakú iniciatívu Československí vojaci v zálohe. Vy ste potom pána Obrtela, to ste boli vy, že ste ho oslovili a s tým, že teda aby tejto skupine ako velil, že sa stal jej šéfom? No, a tak som sa to nejako dočítal v médiách, tak preto sa tak opatrne pýtal, lebo ja už, viete, k tým informáciám z médií opri, ako pristúpem opatrne, tak, že no, takto to bolo naozaj nejako? No ja som tú skupinu na, na Facebooku založil na Silvestra mhm. a šiel som se baviť a když jsem přišel po několika dnech na Facebook, tak jsem zjistil, že je tam několik set lidí. Se přidalo do té skupiny, protože jsem, že jo, nějak jsem to upravil, nějak jsem to připravil, dal jsem tam nějaké texty, dal jsem tam pří, přísahy jo, vojáků od roku 58 až do současnosti a... Položil jsem otázku, kde tady vidíte nějakou službu na to. No a během pěti dnů tam bylo tisíc lidí v té skupině. Začali jsme rozebírat, co a jak, teda o čem to bude. No a naplánovali jsme ten... To tedy trvalo několik měsíců, než došlo na ten první poradní oheň, kde... To bolo v Pálavie však. Áno, to bolo na Pálavie, uh -huh. kde sme podplkoveníka Obertela zvolili velitelem toho té, té organizace. V tú chvíli nás bylo 2,5 tisíce. Už v tej dobe vás bolo 2,5 tisíce? To, to bolo 1. května, áno. 1. 1. mája. Áno, áno. A vtedy už, vtedy už vás bolo teda 2 tisíc členov, a teraz nemyslím na Facebooku, ale už v tej organizácii Československí vojaci. No, co, co to je organizace? Ta organizace se ještě dneska teprve buduje, že vznikají ty kraj, krajská velitelství a, a tak dále, no a to že nám šíří mě... pomalu do okresů. to Ta nám organizace, se bu... no. organizace jako taková se buduje, ale v iniciativě bylo toho 1. Máje, mája 2,5 <laughs> tisíce lidí a dneska je tam... 5000. Mm -hmm. No a to nám nejako teraz vysvetlíte, asi takú tú, tú, tú hlavnú myšlienku, to hlavné poslanie celého tohto vášho, ne, nebudem hovoriť o organizácii, keď to ešte teda nemá nejaké štruktúry, celého tohto projektu, takto to nazvime, že, že teraz máte tam nejakých ľudí, ktorí sú skončení vojaci, oni majú každý za sebou nejakú vojenskú službu, mnohí ešte spred 89. A, a mnohí aj možno po 89., však to je jedno jedno, majú, majú za sebou vojenskú službu, sú dnes teda akoby v zálohe. A, a títo ľudia sa týchto ľudí zjednotila nejaká spoločná myšlienka. A teraz čo? Že, viete, chcem ten, ten hlav, to hlavné poslanie, ten hlavný cieľ váš počuť, že, že kvôli čomu ste sa takto začali zoskupovať, aké je to hlavné poslanie vaše teraz? Ja bych teda začal tím, že vás popravím. Nejsou uh -huh. tam jenom záležáci, uh -huh. jsou tam, asi se budete divit, ale i vojáci v aktivní službě, Aha. jsou tam i policajti v aktivní službě, je tam spousta hasičů, záchranářů a, a nakonec jsme teda byli přinuceni a přijímat do té iniciativy i ženy, protože se začaly houfně, když, když po tom prvním mají uh, se začalo šířit video po internetu z té akce, mm -hmm. tak se začaly houfně přihlašovat i ženy, protože uh, obsahem toho videa bylo sdělení, že čes, uh, české ministerstvo obrany chystá odvádět uh, Chystá no, no, novelu Braného zákona a chystá odvádět e, znovu na povinnou vojnu e, chlapce mm -hmm. a dokonce i dívky. Takže jsme byli nuceni teda přehodnotit svoje postoje, že nebudeme brát civily, teda myslím lidi, kteří neabsolvovali žádným způsobem vojnu no. a začali sme brát v podstate kohokoliv, kto prejavil zájem mm -hmm. o aktivní nejakú účasť, pretože ten zájem byl opravdu veliký. A teď teda e, som zapomnel tú otázku. No, tá otázka, tá otázka bola, že, že teda, aby sme si to tak nejak v praxi vedeli predstaviť, jo, o šlo, že o, co hej, že o, o čo išlo, aké, aké ciele teraz máte a, a tak. No. no, na začátku práve šlo o to, vy určitě vnímáte a, tu situaci na Ukrajině asi ještě ostřejí než my tady, protože ji máte blížně. No, my to máme za dverami, ano, v Slovensku. My to máme, ale my to vnímáme v podstatě stejně, si myslím, protože e, vás jakoby nebereme jako, jako nějakou hradbu <laughs> mezi, mezi námi a Ukrajinou. V podstatě to vnímáme, že i my to máme mm -hmm. za, za, za hradbama, protože v podstatě a proto jsme vlastně českoslovenští vojáci, že, československí vojáci, protože nevnímáme ten, ten, tu hranici mezi námi. Takže, takže ta situace na Ukrajině, ta občanská válka, tam je opravdu silný motiv k tomu, aby se začala formovat síla, která se pokusí zastavit hrozbu přenesení války na naše území, protože či, mnoho českých politiků se o to snaží, mnoho českých politiků volá po podpoře ukrajinské vlády, o, o podpoře zbrojením a tak dále. Čili je, je, cítíme, že je potřeba, aby, aby občani Skutočne. Čiže ak, vás, ak iba môžem doplniť, aby sme, ak som, či som dobre pochopil, že vyrojte, že vaši mnohí politici, ktorých tam máte, hovoria, že mala by, ja neviem, Ukrajina dostať zbranie náboj proti tým a. separatistom, proti Rusku a. A, že a. Keď, a že keď to bude potrebné, ja neviem, tak možno aj na tých Rusov zaútočiť a tak a. ďalej. A toto a. sa vám nepáči, vy ste proti tomuto, lebo to vnímate, a. že to je veľmi nebezpečné. A vy teraz chcete teda robiť všetko preto, aby k, takýmto, k takejto záležitosti ako vojna, aby k tomu nedošlo, áno? Áno, presne to. Dobre, a teraz, že a akým spôsobom tomu chcete zabrániť? Vy? No, to sa o tom sa težko mluví. No, veď práve. <laughs> Ve fázi 1 je to práve oslovováním veřejnosti nebo šířením té informace o tom, že se o to chceme snažit. Mm -hmm. A čím víc lidí se k nám přidá, tím budeme silnější, tím větší tlak můžeme vyvíjet na ty naše politiky, protože například náš pan europoslanec Štětina opakovaně, soustavně, vytrvale tvrdí, že Česká republika je ve válce s Ruskou federací. No, my tvrdíme, že v žádné válce nejsme a, a potřebujeme, aby náš hlas sílil. A v případě, že opravdu tom někteří naši politici hodlají vyhrotit až tak, že opravdu bude hrozit válka s Ruskou federací, tak pak... Hmm. Přejdeme z fáze 1 do fáze 2. K tomu sa dostaneme, že čo bude teda fáza 2. Jedna otázka, potom dám priestor pánovi Krupárovi. Momentálne tú hrozbu vojny s Ruskom, teda NATO versus Rusko vnímate ako veľmi kritickú? Alebo zatiaľ to nevidíte nejak, takže je to na podľa vás? Pán Hrčiak. Ja, to bolo na mne? To, to bolo na vás ešte, že ešte tú, túto jednu som chcel ešte dať vám, a že potom no, na, na, pána, na pána Krupára. Ja som slyšel pán Krupár. Áno, ano, sa som sa se odpojil, akože to nie na mne. Áno. Ne? A teda zopakovať? No, to som sa len pýtal, že ako vy, keď hovoríte, že vaši politici e, tlačia ľuďom do hlavy, že to Rusko je zlé a treba proti nemu bojovať, a takže že aká je tá hrozba podľa, toho, podľa vás toho reálneho konfliktu, je vysoká hrozba, že by naozaj tu mohol k niekej takejto veľkej vojne dôjsť? Podľa vás? Preto sa to pýtam, že či toto nie je jeden z motivačných prvkov, prečo ste teda založili túto československu. Ja, ja doufám, že válka s Ruskem možná není. Rusko se chová podľa mne velice rozumne. Do žádné války se nehrne. Ale tá mediální masáž ze strany Západu a, a ze strany niekterých našich politiků, ono to vypadá ako, Se v podstate Rusko snaží nás napadnúť. Mm. <laughs> ale ja nevnímam, že by sa nás Rusko snažilo napadnúť. Takže... Ale, ale je možné, že Západ dosáhne nejakým způsobem situace, že opravdu Ruskou federaci do, do nejaké reakcie dotlačí. A, a vy pár... chcete robiť všetko teda preto, aby sa mu to nepodarilo tak i pre to vznikly... my, chceme, my chceme se snažit umlčet, umlčet eh, politiky, přinejmenším tedy naše české politiky, aby, aby přestali s tou kampaní. Proti, proti Ruskou. A umlčet ji chcete jakým způsobem? No, chceme je umlčet Takže na ně vyvineme jako občaní tlak. Hm, dobré. <laughs> To je tá fáza 1, čo hovoríte. Ano, no, a potom ešte co môžeme rozobrať, že čo to všetko pod tým tlakom si nejak vysvetľujete, ako to podľa vás teda ako, ako to mienite. Pán Krupár, z toho, čo ste počuli, toto asi nie je nová vec, čo pán Hrčiak hovorí, rastie aj na Slovensku počet ľudí, ktorí majú teda nejaký veľmi vážny záujem na tom, aby prispeli k tomu, aby sa tu situácia ďalej nejako medzi Natom a Ruskom nehecovala. A z tohto popudu teda vznikli, ako sme počuli od pána Hrčiaka, aj československí vojaci v zálohe. Ako vy vnímate túto situáciu, že teraz tu proste vznikajú takéto rôzne pnutia aj v rámci Slovenska, aj v rámci Českej republiky, Ľudí, ktorí chcú na jednej strane, ja neviem, že je na jednej strane, niekto tu víta konvoj na to, ktorý prejde cez Českú republiku, niekto naopak je proti tomu. Je to nejaká neštandardná situácia pre vás? Rozhodne nie. Ľudstvo odkedy existuje? a odkedy má prvý zážitok s konkrétnymi dopadmi hociakej vojny, tak je vydesené pri každej predstave, že tá vojna zasiahne priamo jeho jeho rodinu, jeho bydlisko, jeho mesto, jeho rodisko. Takže je to prírodzená reakcia, že to je skôr druhá otázka, či je tu dostatok priestoru venovaný serióznej a pravdivej informovanosti obyvateľov, aby sa vedeli zorientovať. A tam by som možno súhlasil s mojim spoludiskutérom, že naši politici častokrát skôr populistickí používajú rôzne retoristické vyjadrenia bez toho, aby nám sprístupnili konkrétne veci. No, nie je nič zvláštne, že my sme tu po 68. roku 40 rokov snívali, kedy už odídu sovieti preč. Možno ti istí ľudia, ktorí sa nevedeli dočkať teraz, a pritom hrozilo tu, že keď nebudeme v jednej organizácii, pravdepodobne spadneme do ďalšej organizácie. Hmm. A dokonca by som povedal, že to bolo viac než isté. Aspoň ľuďom, ktorí rozumeli organizácii bezpečnosti štátov a Európe alebo sveta, že vzniknúť v 90. rokoch neutrálnemu štátu nebolo možné za žiadnych okolností, pretože to by niekto musel garantovať. Možno je tam bola chyba, možno, že mohli sme vzniknúť ako narazníkové pásmo medzi Východom a Západom, lebo to, čo teraz sme svetkami narastu napätia medzi Ruskom a Spojenými štátmi, je iba zverejnenie toho, čo doteraz bolo robené pod pokličkou v tlakovom mrnci. Nemyslím si, že niekedy boli u, u, utičíkané všetky tie mozeňské snahy jedného aj druhého. Môj názor osobný je taký, že ľudstvo bolo, je a pravdepodobne ešte dlho bude e, založené na existencii výrobe zbraní a predaja zbraní. Dobre, a pánovi Obrtelovi ste neschválili jeho vrátenie medajly ako vojak, ako sa ako bývali vojak, teda pozeráte na aktivitu ľudí zo skupiny Československých vojaci v zálohe? Pán Hrčiak hovorí, že týmito aktivitami chcú nejakým spôsobom poukázať na to, že sa tu zavádza, že sa tu nehovorí pravda v médiách, že to je teda tá prvá fáza. O druhej ešte nevieme, k tej nám zrejme pán Hrčiak povie viac. Ako sa vám zatiaľ toto pozdáva? Toto by ste vedeli odobriť túto aktivitu alebo už aj tu vidíte nejaké problémy? No, Vidím, pretože som jeden z podporovateľov tvorby štruktúr domobrany ako prípravy budúcich garantov bezpečnosti štátu a všade tam, kde funguje domobrana, má na starosti vnútornú bezpečnosť štátu a okrem nej funguje armáda, ktorá plní úlohy smerom vonku. Mhm. Takže už toto mi tam trošku nesedí, že domobrana chce zabrániť pôsobeniu štruktúr stálych síl, ktoré sú v NATO. Skôr by som zopakoval to, čo už som tu viackrát v relácii. Hľadať spôsob, pretože my sme boli už členom Varšavskej zmluvy. Niesme. Že nikde je napísané, že my nemôžeme vystúpiť aj z to. Ale skôr hľadať riešenia, či naozaj dospel čas a máme adekvátne riešenie, ako toho dosiahnuť a kde sa zaradiť. Pretože to sú všetko také, by som povedal, dosť detinské predstavy, že donutíme politikov, neby tam. To, je to tak previazané ekonomicky, politicky, že v podstate tých alternatív je tu strašne málo. Nehovorím, že neexistuje. Nehovorím, že nie, ale rozhodnenie vznikom čohosi, čo by bolo vytvorením vojenskej síly, ktorá by mala byť použita proti aktivitám, ktoré vyvíjajú oficiálni politici, ktorí velia armáde. Lebo politici rozhodujú o účinnosti alebo o nasadení armády. Ako také. Mhm. Čiže vám sa to nepozdáva, že by vznikla nejaká domobrana, ktorá by išla proti tomu, že je krajina v NATO? Tak to poviem vojenský, že by išla proti stále armáde, lebo vojak stále... dostane rozkrost. Ale to by sa ne... Počiť, čak to by pomaly už začalo vyzerať potom, jak na Ukrajine, nie ten pravý sektor, čo tam dorába, že, že tam už sú tiež také problémy, že prestrelka s armádou. že toto to, to, to je to, čo vravíte, že je nebezpečné? No nesedí mi vôbec pojem domobrana na zabranenie iniciatív hmm. plynúcich z povinností plniť úlohy a záväzky v rámci NATO. to. tam by tam trošku Hej, pán Pánhočiak, to... chcete reagovať, či môžem otázku jednu dať? Ja bych jenom mohl říct, že v Českoslovenští vojaci v záloze nejsou domobrana. Aha, a počkajte, teraz to treba vysvetliť, lebo ja tomu nerozumiem, tomu, že, čo to znamená, že keď nie sú domobrana, respektíve, čo by to znamenalo, keby domobranov boli? Ako? Čo to je? Nechápem to. Ja som zaregistroval v nejakej vete, že je to na štruktúrach domobrany, ale možno sa myli. Dobre, a keby to bolo na štruktúrach domobrany, čo by to znamenalo, pán Krupár? Že to je prekročenie kompetencie domobrany, viešať sa do otázok zahraničnej politiky a zahraničného pôsobenia bezpečnostných štruktúr. Dobre, a, tak vyvravíte, pán Hrčiak, že nie ste domobrana, tak teda. Že čo ste? No. Politická organizácia? To, to sa zatím práve nevíno. Nie je nie, nie, nie, nie, nie to nejaká. Št... Aha, zatiaľ to nemáte pomenované. Dobre, uh, ja som cel jednu vec, že keď ste hovorili, že v tej prvej fáze by ste chceli nejakým spôsobom poukazovať na to a ľudí informovať o tom, že to, čo sa momentálne hovorí aj v médiách, v prípade napríklad ukrajinského konfliktu, že to proste nie je pravda, že médiá zavádzajú, chcete takýmto spôsobom šíriť medzi ľuďmi tieto informácie, že to je teda tá prvá fáza, ako nejakým spôsobom tých politikov umlčať, ako takto normálne, že, že, že dáte tie informácie na pravú mieru. Ak by teda táto prvá fáza nejak nevyšla, a tí politici, beťari by ďalej klamali ľudí a zavádzali v týchto veciach, tak máte už aj nejaké možno plány, kroky, že ako ich k tomu donútiť iným spôsobom? To sa bojím, že vám nemôžu odpovedať. Aha, no dobre tak zase keď nemôžete, tak radšej ani nehovorte, aby ste si zle neurobili. Ale teda máte niečo tam, hej, nejaké plány, o ktorých ale nebudete asi v tejto relácii hovoriť. Tak? Nemôžu vám odpovedať. Dobre. Dobre. Ja by som prešiel aj na nejakú kritiku, čo tuto mám, pripravenú. Ja som si totiž to pozeral, nejaké veci, čo o vás popísali médiá, a chcel by som, keď už mám tu možnosť, že proste tu sedíte, aby ste tie veci proste dali z vášho pohľadu na pravú mieru. Tak prvá taká vážna kritická výhrada, ktorú som v médiách na vás objavil je, že vy ste vraj proruská organizácia, ktorá teda neskrýva svoje veľké sympatie voči Rusku a voči Putinovi. Tak ja pri takýchto argumentáciách som samozrejme vždy veľmi opatrný, lebo dnes je to tak, že každý, kto je nejakým spôsobom nepohodlný, tak už je samozrejme hneď proruský. Čak ano. aj nás z toho obviňujú, aj slobodný vysielač, že je proruský a Putinom platený a podobné hlúposti. Tak chcem vedieť váš názor, teda, lebo toto som za zachytil ako takú prvú výhradu, že ste veľmi proruskí tam vy, ktorí ste tam združení a teda, že sa netajíte nejakými sympatiami k Rusku a teda hlavne, hlavne k Putinovi. Je to pravda, alebo to nie je pravda? To sme na tom stejne, eh, ako vy. Jsou to, jsou to lží. Podívejte se na náš web, nebo podívejte se do skupiny, Nenajdete nenajde tam tam pro ruského v podstatě nic. Zem no. tam, tam se tam najde nějaká zpráva z, z ruských médií, stejně jako se tam najde nějaká zpráva ze západních médií. Píše se o nás v Rusku, píše se o nás i v Kanadě, nebo sledujeme tisk ve Spojených státech, stejně jako sledujeme tisk v Rusku, ale, ale pro Rusky jsme se nikdy nevyjadřovali. Jediný proruský je na tom to, že se vyjadřujeme kriticky k působení na NATO. Mm -hmm. A tedy k tomu, co tvrdí například pan Štětina, že jsme ve válce s Ruskou federací. Uh, dobré. Teraz tá druhá kritika, keď hovoríte, že choďte pozrite sa na náš web, tak nejaký kritik sa tam pozrel a praví, že no, že keď som tam videl to logo, tak je to jednoznačne, že mi to tam evokuje doby socialistickej československej armády. A teda, že podľa tohto kritika organizácia, tá vaša teda sa zároveň hlási k federatívnemu usporiadaniu teda k bývalej Československej republike. A čo je zrejme teda už aj z názvu, že ste Československí vojaci? No a teda má byť z toho zrejme, že prejavujete sympatie k tomuto totalitárnemu zriadeniu. Teda, že by ste sa nejako chceli vrátiť späť do dôb Československej socialistickej republiky. Tak znova sa pýtam, keďže mám vás tu človeka, Chcem sa to spýtať vás, ktorí ste stáli pri zrode tejto myšlienky, chcem mať informáciu z prvej ruky, je na tomto niečo pravdy alebo nie? <tým> Myslíte, že je pravda, že som komunista? Ne, že či vás nejakým spôsobom láka to Československo a Socialistická republika a nejak návrat do týchto dôb? Mm. Každý kritik, ktorý si na nás chce najít nejakej byč, si ho proste najde, tak vytrhne jednu viedu mm. z kontextu. A ona ta věta, tak jak ji podá, skutečně mu dává zapravdu, že, že... Jenže, jenže když si ji vrátíte do kontextu, tak ta věta zní úplně jinak. Čili s tím logem Československé lidové armády je to zhruba podobně jako, hmm. jako s tím, když Marek Obertel potvrdil, že vrácení medaily byl svým způsobem marketingový tah tak to logo Československé lidové armády je marketingový tak, protože ho zná každý chlap v Česku i na Slovensku, který sloužil rok nebo dva nebo víc v armádě do té doby, než, než Československá lidová armáda zanikla. No, no, čili, no, čili je to symbol, který každý pozná, každý, každého no. zaujíme, ja som len to chcel povedať vám, že samozrejme, že viete to, keď niekto chce, tak aj, aj zo slobodného vysielača sa dá urobiť proste nejaké hrozostrašné, lebo slobodný vysielač, lebo slovenské národné povstanie. Ja neviem, viete, vždy sa tu dá nejako poprepájať. Samozrejme, že toto môžu byť také, také kritické výhrady, ktoré len majú za cieľ nejakou onálepkovať a čierniť. Ale je tu potom aj taká vážnejšia výhrada a to už bude teda asi aj parketa, kde by sa mohol vyjadriť pán Krupar, ale až potom ako vy k tomu niečo poviete, lebo skôr tá taká už asi naozaj vážnejšia výhrada, ktorú som zachytil od kritikov je tá, že vy sa vlastne odvolávate na zloženie prísahy z rokov, keď tu ešte teda pred toho 89., No ale, že pritom vraj popierate fakt, že v prípade akékoľvek vojenskej prísahy ide o predpis, ktorý musí byť naplňovaný v súlade s platnou ústavou, no a vojenská prísaha inými slovami podriadená aktuálnej ústave, takže vy sa podľa týchto kritikov nemôžete odvolávať na prísahu, keď platila dnes už neaktuálna ústava, teda napríklad, že praxi, to znamená, že nemôžno brániť, ja neviem, socialistické zriadenie krajiny, keď už tú socializmus nemáme. Čiže tá, tá výhrada bola, že, že vy sa odvolávate, že vy ste zložili prísahu a tam ste proste prísahali brániť vlast. No ale teraz, že oni vravia, že no dobré, a to bola prísaha ešte z čia socializmu z 89. a tá ústava, ktorá je nadradená v vojenskej prísahe, sa zmenila... Čiže vy sa nemôžete dnes riadiť alebo odvolávať na prísahu už neaktuálnu. Tak k tomu by ma zaujímal váš názor. To je práve to, co som říkal. Když vytrhnete z kontextu jednu viec a podáte ji, jak chcete, tak to, tak to celé zmanipulujete. Na tom našem webu sú prísahy od roku 1951 do roku 1993. Tá prísaha z roku 1993, ktorú složilo nevím kolik, desítek tisíc vojáků neříká nic o socialismu. Ale hlavně neříká taky nic o NATO. Mm -hmm. Čili když nám někdo podsouvá, že, že, že teskníme po socialismu nebo komunismu nebo, nebo KSČ, tak, tak lže. My jsme se snažili jenom poukázat na to, že v té přísaze není ani slovo o NATO. Ja, ja rozumiem a som ani nechcel, aby vám z toho vyšlo to, že teraz sa vám nejako cnie po socializme, ale skôr, že tí kritici vaši poukazujú na to, že vy nemôžete sa odvolávať na prísahu, ktorá bola zviazaná s nejakou ústavou, ktorá sa medzi tým zmenila, že jednoducho je tá prísaha už neaktuálna. O, tom, o, tom skôr, o to skôr asi išlo tým kritikom vašim. Takže tam skôr o to ide. No, no to, to, je, ale to, je, to je, to je to tež. My sme v tom memorandu se odkázali na svoji přísahu mm -hmm. s tím, že jsme přísahali bránit svoji vlast, to znamená Českou a Slovenskou republiku. Ale nepřísahali jsme bojovat někde v zahraničí za něčí zájmy v cizí zemi, ať je to v Rusku, na Ukrajině, kdekoliv, mm -hmm. v Afghánistánu, Na to jsme my nepřísahali. My jsme přísahali bránit svoji vlast. Na to jsme se odkazovali. Dobre, pán Krupár. Je to skôr právny problém. Vysvetlenia nepoznám vôbec spôsob, ako by sa jednoznačne dala každé slovo z prísahy takýmto spôsobom hmm. komentovať, pretože každá prísaha od 50 rokov obsahovala, že je povinní plniť rozkazy svojich nadriadených a v tom je zakomponované čokoľvek. Takže je tu ďalšia vec. Moderné zákony, jak v Čechách, tak na Slovensku, umožňujú predsa budúcim povolancom, neprofesionálnym vojakom, odmietnúť službu mm. v armáde, ktorá by mohla byť nasmerovaná na plnenie úloh na to, teda, hovorí spoludiskúter, spolu oni to všetko iba odsúdzujú. V každom prípade tu platí medzinárodný záväzok Českej a Slovenskej republiky, a to je článok 5 vašem Tomského dohovoru, že v prípade potreby bude použitý celý potenciál naplnenie úloh v rámci spoločných záujmov. Takže znovu zopakujem, keď je tu problém postavenia a, a posobenia vojakov v nejakých misiách, ktorými nie je niekto spokojný, v tom prípade treba znovu otvoriť otázku existencie alebo príslušnosti Slovenskej Českej republiky v rámci štruktúr. Možno nebolo tak celkom jednoznačné ani zabývalého režimu, ale predsa československí vojaci, a nebolo ich málo chodili a cvičili sily, vojenské sily po celom svete. My sme vycvičili celú Afriku, vycvičili sme Libiu, Angolu, Etiópiu, vycvičili sme v rámci svojich štruktúr spustu ďalších krajín. Na všetkých našich letiskách odlietali piloti, ktorí možno ešte dodnes lietajú. Takže my sme tiež plnili určité internacionálne úlohy. Takže znovu zopakujem, nepoznám vojenskú organizáciu, ktorá by chcela byť iba organizáciou na ochranu samej seba. Proste vždy sa stane súčasťou nejakého vyššieho celku a ten vyšší celok má nejaké ambície, má nejaké spoločné záujmy. Či sú splniteľné pre, z pohľadu jednotlivca, je druhá vec. Ale tam si myslím, že celkom šikovne pôsobia nové zákony, ktoré museli byť a tieto je to vďaka aj to, že to funguje v rámci na to a to je to dobrovoľne zrieknutie sa služby s určitým časovým predstihom. Veď nedávno dávno, čo na Slovensku z toho bola dosť veľká mela, niekoľko tisíc hey, mužov hey, odmietlo ano. v zmysle tohto zákona službu. To je to, čo som sprovedal v tej prvej časti relácií, že existujú dôvody, kedy človek môže odmietnúť službu v armáde. Poté slovenský vojak má byť vyslaný treba do, na Golandské vyšiny, nemá pôsobiť proti nejakým islamistom a on povie, ja nemôžem, pretože v mojom rodokmení bol pradedko islamista a rodina by ma v podstate vydedila, Hej. nemohol by som. Toto je v súlade s základnou zmluvou SOFA na to, kde je umožnené vojakovi sa vyjadriť v určitom rozsahu a s určitým časovým predstihom. Čo si myslím, že je správne. Že neexistuje kompletné riešenie na všetky situácie životné. To pravdepodobne je už otázka zložitejšia, ale myslím si, že všetky prísahy, aby som to len zhrnul na záver, v sebe obsahovali povinnosť alebo prísahu, že vojak vzľúbil plniť príkazy vzorne svojich nadriadených aj za cenu, že položí život. Pán Hrčiak, toto, čo teraz, to, čo teraz povedal pán Krupár, nebolo by možno toto riešenie nejak tak, že húfne a skôr možno vo vašej krajine aj u nás na Slovensku, lebo u nás sa to naozaj na Slovensku stalo nie tak dávno, že ľudia začali húfne posielať na tieto obecné alebo krajské, to boli asi úrady. Uh, také žiadosti, že sa odmietajú v prípade vzniku vojnového konfliktu zapojiť do nejakých bojov byť odvedený. a byť odvedený. A tu naozaj tu boli tisíce ľudí, až mali potom takú bolesť hlavu, hlavité úrady a aj treba povedať, že média sa snažili ako značne manipulovať verejnosť a hovoriť im, aby to ľudia neposielali, lebo že to nemá význam, že to je hlúpo, že to je hoax, Naokoniec sa to ukázalo, že to je pravda, že sa dá takto vystúpiť. Nebola by možno aj toto pre vás cesta proste skôr ísť cestou, že jednoducho začnete húfne posielať na tam tie vaše v Čechách a takisto aj u nás, naši na tie úrady, proste žiadosť, že v prípade vypnúknutia nejakého konfliktu vy teda nebudete pod hlavičkou na to vôbec bojovať, pretože odmietate byť odvedení. Nebolo by toto pre vás riešenie? To by nebylo. To by nebylo. Rečo? Tady se bavíme o stavu míru. Mm -hmm. Jako občan můžete vyjádřit názor jakékoliv, udělat gesto jakékoliv, ve chvíli ale kdy vypukne válka, tak se vás nikdo nebude ptát, jestli jste psal nebo nepsal nějaký dopis. A jestli jste protestoval nebo neprotestoval, prostě dostanete povolávací rozkaz hmm. a pošlou vás umřít, kam budou chtít. Čili, jak by byla mobilizace, tak podle vás tyto věci úplně jdou dostratěné. Nikdo se sa nepíše, či je něco Ale Pán... Já bych ještě navázal na to, co. Na to, co uh... Hovoril pan Krupár. Ano, ano. Páči. Uh, já tady mám otevřenou přísahu z roku 1993. Uh, je to slovenská přísaha, a tam v druhém odstavci se říká, jsem připravený bránit slobodu, nezávislost, suverenitu a územní celistvost slovenské republiky. Na to jsem připravený vynaložit všetky sily a schopnosti a nasadit aj svoj život. Tam není nic o útočných válkách, tam se mluví o obraně. Slyšíte to? Mm -hmm. No? Som připravený bránit slobodu, nezávislost, suverenitu a územní celistvost slovenské republiky. Ale skúste dopravné súvislosti dať, čo, čo to je. Ale na to vede útočné války. A to je váš názor. celém sviete. To viete, ten spor tu existuje, odkedy vzniklo NATO. NATO války, ale pane, ke, keď tu vzniklo to, a vaša skaz mluva, odtedy existuje spor, kto je útočnou, kto obranou organizáciou. A obidve strany tvrdili vždy presný opak. Vspomente si všetky aktivity, ktoré vznikli, uh, boli oficiálne popísané od vzniku NATO podpísanej, kde si, v Berlíne v, v 50. rokoch a potom vznik Varšavskej zmluvy. No dobré, ale však uh, pán Hrčak sa s vami neháda, že či je NATO útočná alebo Varšavská zmluva. O to nejde, ale ide o to, že on hovorí, že ale my sme nikdy neprisahali, že my budeme proste brániť nejakú inú krajinu alebo niečo, že, že skrátka a dobré, že on hovorí, že viete čo, uh, vy si bojujte tu, robte si svoje, svoju geopolitiku, ale neťahajte do toho našu krajinu, teda ak tu chce Amerika bojovať s, s Rúskom, tak nech do toho neťahá, že Slovensko, alebo Česko, že tak toto on hovorí, že on nikdy nič takéto neprisahal, že bude bojovať, ja neviem, no. za iné krajiny a že ho tam vyženú, vieť toto. No my sa veľmi ťažko, lebo ja v podstate som tiež odporca všetkých vojenských riešení, ale ten samotný pojem zvrchovanosť, už len to, keď má štát nejaký záväzok oficiálne podpísaný. V podstate nedodržaním už hrozuje tú svoju zvrchovanosť Je nedôveryhodný. Už nie je chápané. Hovorím, že tento problém je skôr právnický. Že čo pred, pod ktorým pojmom sa čo všetko skrýva a dá. Ja netvrdím, že v prísahe je napísané, že budem uh, súhlasiť s útočnou vojnou. Tam nikde nie je napísané ani žiadny dôkaz právnicky daný, že na to je len útočná organizácia. Že existuje taký názor a po posledných aktivitách prevláda ten názor v našich krajinách, ja sa nedivím, ale hovorím, riešenie k tomuto nie je cestou iba politických, proste treba tam nejaké iné riešenia, dlhodobejšie a dostať Slovenskú a Českú republiku zase do diskúzie o tom, kde chce patriť, ako chce patriť a ako toho dosiahnuť. Dobre, ešte predtým dám, dám, hneď, hneď vám dám pán Hrčiak slovo, môžete zareagovať, len ešte jednu vec tam povedal, a aby sme nezabudli na to reagovať, hovorí pán Hrčiak, že toto, čo ste povedali, že môžu ľudia odmietnúť, narukovať, že to platí v časoch mieru, ale že keď by došlo k mobilizácii, tak toto proste nikto sa tu nebude s takýmto papierikom hrať. Je to pravda? Nie. Ako nie, že keď bude mobilizácia... Pravo tak tý, platí. Od... No, Prevažuje tu civilný názor. Malo kto si uvedomuje, že každé rozhodnutie veliteľa aj vo vojne je právny dokument, ktorý aj po skončení vojny môže podliehať právnemu preskúmaniu a môže byť veliteľ za to súdený. Takže nie je celkom práve, ja keď odmietnem jednoznačne v súlade so zákonom nastúpiť na vojnu alebo do akcie, ktorú ja ne, ne, ne, nesúhlasím, tak môžem čo? Ma, ma zavrú. nemôžu čistý... ma donútiť za samopal a ísť do Afganistanu. Môžu ma zavrieť a potom môže nasledovať súd a súdny proces, na ktorom mám právo sa obhájiť, na základe ktorého zákona som odmietol. Takže tu spochybniť vôbec zákony, keď spochybíme mm -hmm. tento zákon, musíme spochybniť všetky zákony. A Potom to je bezprávie. Dobre, takže vy že ak to má byť zákonne čisté, tak keď ja podpíšem, že sa odmietam zúčastniť akýchkoľvek vojen, tak sa to musí na mňa vzťahovať aj v čase mobilizácie. Jednoznačne. Dobre. Uh, Pán Hrčiak, vaša no. reakcia? Lebo videl som že, ste chce, alebo počul som, že ste chceli reagovať na tie slova pána Krupára, ešte tie predošlé, tak nech sa páči. No potom no, ja by som no, ešte no. poprosil do, doplniť otázku. Ako ma môže niekto donútiť vziať zbraň a No neviem ako donútili v minulosti toto ľudí robiť, keď nikto to robiť nechcel a furt strieľa a zabíja, však nikto to robiť nechce. To skúšali, spôsobom, to, no. skúšali to, Američania vo Vietname a mali najväčšiu dezerciu. A sami pochopili, že v podstate bez toho, že by zlákali tých ľudí, dali im nejakú motiváciu alebo niečo, to nejde. No len sa malo o tom rozprávalo, že mali skoro 60% dezerciu v určitých obdobiach mm -hmm. vietnamskej vojny. A potom prišiel do platnosti aj zákon, že odmietli. Napríklad už v arabských vojnách v Iraku strašne veľa američanov odmietlo službu v armáde. A armáda sa s tým musela nejakým spôsobom vysporiadať. A nebolo možné len tých ľudí potrestať, alebo do... možno ich zavrieť, to áno. Ale nemôže nikto donútiť zbraň a stlačiť spúšť. No vidíte, tak teraz vám v podstate pán Hrčiak túto 30, človek s 32-ročnou vojenskou skúsenosťou, a to dokonca bývalý támnik Rady obraných štátu radí, že asi väčšie vrázky na čelách tým svojim politikom a, a, a mocipánom tam u vás, proste by ste spravili, keby ste im tam húfne začali posielať papiere, že sa odmietate takýchto vojenských aktivít zúčastniť a to by teda mohlo byť aj, to by aj mohlo nejakým spôsobom súvisieť to s tým, čo vy vlastne nechcete chcete dosiahnuť, že teda, že ne, nebojovať pod hlavičkou na to, čiže stále tvrdíte, že toto nie je cesta pre vás, že toto to, to, to, to, to radšej nie je s takýmto. Takým takým no, kdybych, kdybych to dovedl ad absurdum, tak sa podívejte, kam, jak, jak si to zařídilo hitlerovské Nemecko, když ke konci války posílalo do boje 14-leté, 13-leté deti. Prostě, kdyby, kdyby začala válka na našem území, ta válka by se stupňovala, byla by mobilizace a ve výsledku by, by to opravdu došlo tam, že kdo by odmítl, toho by zatkli, zavřeli, odsoudili, zastřelili. Jo, když to, to dovedeme mm -hmm. a to absurdum. My jsme totiž zapomněli, nebo nějak jsme, nevím, jak se to stalo během těch. Možná je to tím dlouhým obdobím komunismu. Dneska nevím, proč si nejsme schopni uvědomit, že my nejsme ani království, ani knížectví. My nemáme žádného panovníka, žádného vládce. Naši politici nejsou nic víc, než občani. Nic víc jsou jenom delegovaní na, na nějaké období, dejme tomu čtyřleté, aby, aby rozhodovali za nás, hmm. A, a ukazuje se, že posledních 20 let rozhodují špatně. Rozhodují ve svůj prospěch, mění si zákony, jak sami uznají, nikoho se na nic netají, drží se tam 20 let ukorit. To nejsou naše knížata, my nejsme jejich podaní. Oni jsou občani jako my, čili my máme právo je zastavit jakýmkoliv spôsobom. Mm. Dobre, máme poslucháča, ja som aj zabudol tie čísla hovoriť ale, lebo som tak nejak do tejto témy zabrdli sme, aj, už aj hodinu rozprávame, sme aj mali pesničku hrať, no čo už. Poslucháč na telefónnej linke, dobrý večer. Dobrý večer, prajem, tu je Jozef z Viedne, stály poslucháč, Uh, pozdravujem vás sa, nedá mi nereagovať na to čo hovorí tento pán čo tam je za vojakov z povolania Slovak pán je Áno. Uh, pozdravujem ho len mu chcem povedať ja som slúžil v armáde mám 56 rokov <coughs> v Československej armáde a pokiaľ nevie uh, tak mu musím pripomenúť ako funkcionárovia vojakovi z povolania že počas vojny je gulka do hlavy neoposluchnutie e, rozkazu. To sme mali na e, politickom školení, on to vie, čo to je presne. V čase, v čase vojny neoposluchnutie rozkazu je trest smrti, nie že kto vás bude nútiť držať zbraň, alebo čo, trest smrti počas vypuknutia vojny. Ďakujem, mm. pekný večer. Ďakujeme, do počúťa. Tak vidíte tak to je to, podľa nášho poslucháča zvedne, že jednoducho nikto by sa s vami ne, znal a Poli, súda, dovidenia. Nemyslím si to. Není to také jednoduché. Dobre. A dúplom, že je to, alebo vtedy napríklad, Dali som možnosť za pravdu v tej veci, že vtedy nebola žiadna ochrana. Tam nemá alternatívu. Tam bola braná povinnosť a jednoznačne nesplnenie branej povinnosti bola vlasti zrada a vlasti zrada bola to. Tým, že sme do zákonov dostali, nemyslím si, že je to... Iné by možno bolo, keby niekto odmietal plniť úlohy na úseku obrany vlastnej vlasti. Mm. Dobre, ale teraz ešte k tomu, lebo už máme naozaj len posledné minutky do konca relácie, tak ešte k tomu poďme, čo, čo povedal pred chvíľou pán Hrčiak. Ja úplne tomu rozumiem, čo on vraví a toto mnohí ľudia tak cítia, že, že, že čerta ak nikto tu nechce vojnu. Tu, keď by ste sa spýtali Slováka, Čecha, oša. no chceš moj bojovať, no tak nájdete zo pár nejakých, ale, ale proste, že národ nikto nechce bojovať. A furt vás proste niekto do tej, do tej situácie manipuluje, lebo rôzne geopolitické hry, lebo nejakí nenažranci tam hore, proste, viete. A teraz len on ako, ako normálne ľudský hovorí, a ja to teda kašlem, ja to už nebudem, proste, ja to nechcem počúvať ľudí, ktorí nás tu nejakým spôsobom ženú do vojny, a už teda vôbec nie je za niekoho iného záujmy tu klásť svoj vlastný život. Tak sa pýta, a ja sa to spýtam teda za neho vás, existuje nejaký spôsob, ako dať najavo aj ja najmenším politikom, tým, tým, ktorí to tu proste vládnu, že, že jednoducho nemôžete s nami takto manipulovať a nemôžete nás dostať do vojny, ktorú my jednoducho nechceme, v ktorej my bojovať nebudeme a nemôžeme, lebo proste je to obrovská strata ľudských životov, ukázalo sa to v minulosti, že to nikam nevedie. Existuje nejaký spôsob normálny, ako to proste dať najavo tak, aby to tí ľudia počuli a, a, a sa tým riadili? Teraz možno prestrieň, pretože určite nie som presvedčený, že už sme dosiahli stav, že sme právny štát, ale na chvíľku si to požičam, tak v právnom štáte by som odporúčal využiť všetky legislatívne metódy a až keď tie zlíhajú, tak potom hľadať ostatné. Ale určite nie naopak. Už teraz viem, že to nebude tak, tak kašlem na zákon, obídem ho a budem robiť iné. To je v podstate revolta, ktorá sa môže otočiť zákonite proti mne samému. Protože sa to dá spolitizovať v podstate sa to dá politicky okomentovať. Najrozumnejšie by bolo naozaj využiť všetky metódy, možnosti, dané súčasnými zákonmi. A keď tie zlíhajú, hovorím, že nedá sa súbežne robiť aj ďalšie opatrenia. Napríklad aj revolta nejaké odopretie verejné alebo ďalšie. Jedno z riešení, ktoré ja jednoznačne podporujem, je otvorená demokracia a tým pádom verejné hlasovanie o všetkých zásadných otázkach, orientácie aktivit štátu. Hmm. A toto sme sa už minule bavili, že tam by bolo vnútne prijať zákon o e, referende, ktorý by zmenilo podmienky e, referenda. A potom referendum riešiť ďalšie závažné otázky, smerovanie účasti, alebo aktivít samotného štátu vo všetkom, čo sa týka občana. A... Pán hrček, tak pán Krupar hovorí, že najskôr treba využiť všetky dostupné legálne kroky a keď tie zlyhajú, tak potom použiť napríklad ako u nás je to v ústave článok 32 na obranu e, demokracie a tak ďalej. E, teda využili ste všetky tie dostupné možnosti, alebo, alebo chcete ísť vôbec touto cestou, ktorú pán Krupar odporúča? Ešte sme je nevyužili, pretože sa snažíme mm. zorganizovať a, a Oslovovat lidi. Tím, tím, jak náš počet roste, víc hlav víc ví, tak souběžně s tím, jak se snažíme vymyslet způsoby, jakým do toho všeho zasáhneme, tě, těmi legálními způsoby, mm -hmm. tak se snažíme připravit na variantu, kdy se nám to nepodaří, těmi legálními způsoby. Ale o tej variante teraz nemôžete hovoriť. O tej nemôžeme. Tak, dobré, ale ale ne? ešte bych, teda, jestli môžu, jasné, že, jasné, nech sa páči. že, že tá, tá demokracie, na ktorú si tady dvie desetiletí hrajeme, nebo třetí desetiletí, není, není už dávno demokracií. My nemáme v podstate žádný spôsob, jak do věcí veřejných zasáhnout, pretože tady máme politické mafie. Kdy, kdysi tady byla jedna KSČ a kdo byl v KSČ ve, na, vysí, na vysokých postech, tak ovlivňoval dění. Dneska je to totéž, akorát těch stran je víc a jsou to skutečně, jsou to skutečně jenom mafie. Normální člověk nemá způsob, jak do, do něčeho zasáhnout. Budou si s námi dělat, co budou chtít, není způsob. Nemáme žádné referendum, a toho důkazem je třeba rozdělení Československé federace, že nikdo se nás na nic neptal, prostě rozdělili republiku mm. a my jsme na to koukali jako vrány. Nám tady v Česku říkali, že Slováci se chtějí oddělit a vám nepochybně říkali, že Češi se chtějí oddělit. Čili nikdo se oddělit nechtěl a najednou jsme byli odděleni. To je typická ukázka. Mm. A vy už vrajete, že a už tohto bolo dosť a nemôže to ísť takto ďalej, lebo že už teraz ide jednoducho oveľa a už je, tu, už je to vo vzduši vojna, do ktorej nás niekto manipuluje a chce dostať. a no, jednoducho. Je o životy našich rodín, naš, našich detí. Mm. No, viete čo, pán hrčak, poďme, lebo mne tu aj zvoní telefon, ale nebudem teraz ja telefóny dvíhať, lebo chcem, aby sme toto nejakým spôsobom dokončili. Ja som v tom úvode povedal, že v médiách sa často vaša organizácia spomína aj v súvislosti s imigrantami. Ja som zachytil nejaký článok, kde ste zase boli vykreslení hrozostrašne, ako tí, ktorí chcú nejakým spôsobom sa postaviť so zbraňou migrantom, ktorí sem prichádzajú, respektíve, že teda nejakým spôsobom brániť a chrániť vlast pred prílevom týchto nelegálnych uh, utečencov, tak Zase tá istá otázka, že čo je na tomto pravdy, do akej miery je to mediálne zmanipulované teraz celé to vaše tvrdenie a o čo vám teda v prípade migrantov ide, o čom ste naozaj Ale, hovorili? Áno, to bolo, kdy, když se podívate nebo kdokoliv z na náš web českoslovenštívojáci.org tak tam najdete video z posledního našeho veľkého poradního ohne na tom, v tom videu mluví podplukovník Obrtel mimo jiné o uprchlících, ale ono je to tak, že ne, že my se chceme jako domobrana postavit se zbraněmi v ruce proti islamistům, proti statisícům islamistům, kteří se hrnou přes naše hranice. Je to tak, že on v podstatě nabídl, nabídl státu, že jsme připraveni jim pomoct, kdyby nezvládali situaci. Je, je to, <laughs> když to někdo, prostě, opravdu záleží na tom, jak to, jak to ten, který redaktor z toho, kterého média podá, a když chce udělat z nás prostě nacionalisty se zbraněma v lesích, tak je z nás udělá, ale podplukovník Obrtel e, říká, že jsme připraveni v případě potřeby pomoct třeba policii nebo v, e, pomoct řešit nějakou vzniklou situaci případnou, ale zatím taková situace vůbec nehrozí. Je to jenom eventualita mm -hmm. a, a tohle to byl pod, od, od podplukovníka Obrtela vstřícný krok v podstatě vůči státu, ne, ne že, že tak, jak to podávají mm -hmm. třeba v blesku. Jasné. No ja som taký práve článok, tiež nejaký tam čítalo vás, že som mal z neho pocit, že chcete teraz naháňať migrantov so zbraňami v ruke, ne, ne, tak to takže takéto také to tak niečo to ne... nie, ale, ale spomína sa tam niekde, že ale teda v prípade potreby budete brániť svoje rodiny, tam už teda by to aj so zbraňou v ruke bolo zrejme. A tam to, je zase... to je fáze 3. To je už fáza 3 toto, dobre. A o tej tiež, ale asi nemôžete zatiaľ veľa hovoriť. No to už je fáze 3, o tej môžeme hovořiť jakkoliv, kdykoliv, to už v podstate každý, kto má zbraň, tak brání svoji rodinu, protože musí, že? Uh -huh. uh, dobre, ešte jedna vec na pána Krupára, Však tu sme už viackrát skloňovali slovo domobrana a nejaká koncepcia domobrany urobená. Viete, že že toto je tu naozaj nejaká taká vec, ktorá tu chýba, keď sa pozriete do Ameriky, týmajú svoju národnú gardu, niečo ako domobrana existuje, ja neviem, vo Švajčiarsku v zahraničí bežne, a tá domobrana sa napríklad aj v takých chvíľach môže aktivovať, ako je napríklad v súvislosti s migráciou, že teda naozaj môžu byť ľudia z tej domobrany alebo z tej národnej gardy na pomocný armáde pri zvládaní takýchto situácií? Stáva sa to bežne v zahraničí? Naopak, je to hlavná úloha domobrany armáda vynimočne. Armáda je určená na riešenie vonkajších záležitostí. No ale my teraz nemáme nikoho takého. tu, ani nemáme, na Slovensku, my, ani v Čechách. Ne ktorý... my miešame pojmy v vojak s pojmom živelné pohromy, má cvičiť, používať zbraň, obraňovať, pritom robí iné veci. Teraz uvažujeme to. Mne len z tejto odpovedi chýbala ten spôsob, ako pomôcť. Čiže my sú súhlasíte s tým, že tí migranti prídu na naše územie? ja poviem dopredu svoj názor, ja by som bol radšej, keby zostali tam a pomohli sme im v ich prostredí. Vyriešiť problém prežitia a ochrany životov a majetkov. Pretože ako nahlid dostaneme tu, už to bude iba určité percento šance zabrániť prerastaniu niektorých negatívnych javov. Hm? Ale potom, ale zase na druhej strane, pán Hrčak teraz nehovorí nič zlé, keď hovorí, že nejakým spôsobom chceli byť nápomocní, lebo to je vec, ktorá sa bežne v zahraničí deje, že tá domobrana, tie národné gardy, zložené z bežných civilistov, sú nápomocné v takýchto situáciách armáde, respektíve, práve v takýchto situáciách oni zasahujú. A teraz tá otázka asi už taká jedna zo záverečných. A prečo, prečo my to teda nemáme ešte stále na Slovensku, v Čechách, niečo takéto ako domobrana, niečo ako národná garda, kde by teda možno práve už nespomínaní slovenskí branci vedeli nájsť uplatnenie, kde by možno práve česky, československí vojaci v zálohe mohli nájsť uplatnenie. Prečo to stále nie je? Prečo to tu chýba? No ja zopakujem, čo som povedal v prvej relácii, keď som tu bol, keď sme riešili domobranu a slovenských brancov, pretože novodobí politici po rozdelení republik, po zrušení systému bezpečnosti uprednostňovali riešenie iných problémov a bezpečnosť sa brala ako jednoznačná vec, ktorá musí byť, je daná od Boha alebo ako, a že sa zabezpečí sama. V podstate podcenil sa problém budovania štruktúr, riešenia všetkých bezpečnostných víziev, bezpe bezpečnostných situácií, ktoré v súčasnej dobe môžu vzniknúť. Mm -hmm. To je jednoznačné a dá sa to dokázať. Ani jedna vláda, či bola ľavicová, či bola pravicová, nevenovala dostatočnú pozornosť, dostatečnú pozornosť budovaniu štruktúr, ktoré by zabezpečovali a zaisťovali vnútornú bezpečnosť štátu. Ani nič také zatiaľ nevidíte v tých koncepciách rozvoja, Nie, armádia, ani plánovania, niečo podobného. Ani sa o tom neuvažuje do budúcna. Videla som jednu iniciatívu, je to z politickej strany, ktorá by chcela dlhodobo riešiť tento problém, lebo naozaj to není riešenie, že na budúci rok v marci pozveme prvých vojakov do činnej služby, alebo podobný princíp, ako majú v Českej republike, že obnovia nejakú povolácu povinnosť. To, to sú všetko len vykryky, ktoré nie sú koncepčné a z, je to otázka času, kedy budú podrobené kritike, možno ešte väčšej, jak účasť vojakov v zahraničných miliach. Hm. Dobre, pán Hrčák, posledná otázka na vás skôr taká praktická. Ak niekto, povedzme, aj túto reláciu počúval a má chuť sa ku vám e, prihlásiť, e, akým spôsobom sa dá ak by chcel rozšíriť vaše rady teda, tak to poviem. No, Úplne nejjednodušší spôsob je pridať sa do skupiny na Facebooku a uh -huh. tam vyhledať eh, podle, podle svého bydlište eh, velitele kraje. Že? Aha, máte takých veliteľ? Veď... Stačí, stačí mu napsať a, uh -huh. a môžete sa zapojiť. A aj na Slovensku to funguje, takýto veliteľ krajou? Áno, áno. A potom, keď sa zapojí, teda, sú tam aj nejaké pravidelné cvičenia vojenské a niečo podobné? Už ste začali, áno. Už ste začali vojenské cvičenia a plánujete teda ďalej pokračovať a rozšírovať tieto svoje činnosti, predpokladám. Ono to, ono to jede ve dvou liniích. Jedna linie sa začína profilovať tak politicky, nebo, jak bych to řek, a druhá linie je tá vojenská príprava, nebo to, to, to sú ta cvičení. No tá. počkajte, a keď poviete, že jedna, jedna časť je politická, druhá vojenská... Ne, že že, že, že sa to vyvíjí ve dvou linii, že, že A to ja súvisí aby... to s tou fázi 1 a fázi 2. Jestli mi rozumíte. No zatiaľ ani veľmi... Nie len trochu, aby, aby je <laughs> takto, že aby zase ja mám takú možno moju teraz osobnú obavu, keď ja počujem také slovko, že ozbrojená opozícia... Viete, že, že, a teraz, je opozícia politická, ktorá má za sebou nejaké ozbrojené krídlo, také to niečo sa nechystá, dúfam, či áno? Ne, no, ale... Dobre, viete, lebo... Je, lebo počítaj, jedna, že jedna, jedna část lidí se sústredí na to, co tedy chceme, jak toho chceme dosáhnout a tak dále. A druhá část lidí sa <sík> sústredí na, na to, že se připravuje v podstate už na, na, tú, na tú fázi dvě. Je tak, akože nie, nie sú to tak, že jedna časť pripravuje niečo na vstup do politiky a druhá, ale, ale už, už rozumiem to. Ne, že sú, že sú lidi, kteří rozumí něčemu a iní, ne každý je proste Hej. voják z povolání, nebo ne každý, je prostě. ja som sice odsloužil dva roky, ale nemôžu kecať do, do vojenských vecí, že? Jasné. Tak ale keď sa do iných vecí, ktorým rozumím no a tak sa každý člen té skupiny v podstate zařadí do najde si tam svoji parketu a tak sa podľa toho se... mm. potom chová no. Dobre, no dnes už nebude nikto z nás veľmi kecať do ničoho, lebo naša relácia je v závere takže ja vám ďakujem veľmi pekne pán Herčiak za to, že ste nám venovali svoj čas a že ste nás teda aj o týchto vašich aktivitách a hlavne teda aj našich poslucháčov poinformovali. Ja som dnes zámerne ani nebral veľ, veľmi telefonáty, ani z tých mailov nečítal veľa, lebo som chcel teda hlavne, aby ste vyhovorili o týchto vašich aktivitách, aby si mohli aj poslucháčovi robiť lepší obraz. Takže v každom prípade vám ďakujem veľmi pekne a verím, že sa budeme počuť opäť v dohľadnej dobe. Majte sa teda pekne do, do počutia vám. Ja děkuji vám, mě práve naopak trochu mrzí, že ste nezvedali ty telefony, protože som byl zvědav na, no. na reakce a, a dotazy a připomínky. Dobre, pozrite, tak spravíme ešte ďalšiu reláciu v dohľadnej dobe, kde môže byť aj pán Obrtel a potom to dáme už len čiste na poslucháčské, poslucháčské názory. Dobre? Já ja vám moc děkuji, budu se tešiť. Tak, majte sa pekne doporuťa. Hezky večer všem. Majte sa pekne, to bol teda uh, pán... Ondrej Hrčiak, jeden zo zakladateľov iniciatívy Československých vojaci v zálohe proti vojne plánovanej velením NATO. No a spolu s ním tu dnes diskutoval už aj našim poslucháčom podľa mňa celkom dobre známy, lebo v týchto témach sa to objavuje pravidelne Ľubomír Krupár, bývalý riaditeľ tuto letiska sliačne ďaleko od nás, zároveň tu bol aj zástupca veliteľa, hlavný inžinier 3. zboru letectva protizdušnej obrany a bývalý tajomník obrany štátu, tak aj vám ešte pekný zvyšok večera prajem pán Krupára pokiaľ možno pokojný víkend. Ďakujem. Majte sa pekne do počutia a sa s vám Evorís Koroni.